انک انت العلیم الحکیم منګ د قران کریم د فهم او د ذکر او د पारा مخکې اصول بیانو س قواعد آداب و دا غینه منګ س ادبونه بیان کړه بیا منګ د تاریخ د کریم موضوع د قران کریم اسماء د قران کریم او حکمت در اړه غلو د قران کریم بیان کا بیا من د دې خبره بیان وکړه چې قران کریم خطاب د دو, دو قسم خلکو سره کوي یو وا خالق چاغه تابیدارو مؤمنانو دوی ام ا خالق چاغه نافرمانو دالاو الله د پیغمبرو ناغا سلو دلېوي مشرقینو يهودو نصواراو منافقینو د مشرکینو شرک مند ذکر کړیو چې د مشرکینو شرک دانو خار خالق نه مانا الله خالق مانا او غازق ایمانو مارق د خیر او د شر منه دیو مدبر منه دیو بورو ورو کارونو کې الله ته کول په دريابونو کې مله ته چغېواله الله دې نزدې کته لټاو عبادت ماليم الله لکاو منزنم کول حجنم کول بیت الله ويم جوړاو په سختو سختو حالاتو کې الله ته چغېواله هغه مشرکینو او د پیغمبر د پیغمبرین انکار نکاو دا لنګ کې د ټول قران نه انکار نه کاو نبي اعظم دا غي د شرک دوسو جناو شرک مشرکان شیو د دیو جنا چا غي الله یو نو منلې څنګه چې د الله په نوم منښته پیش کولا الله ته رحمت شوی الله متصرب بغیر اسباب او غنل نو مخلوقی هم اغس بغیر اسبابو گانا لیو چه زیموار دی مالک د فیده دی مالک د نقصان دی مالک د عبادت دی نو دی دی وجه نا مشرکان شیو او اغیب آل من گنا یا تو نا ذکر کریو چو وحدهو گی جگروا او من کریمکی موائی وحدهو لا شریک لہو اللہ وحدهو نو منلے بیا د مشرکین او شرک دوه قسمه یو شرک اعتقادی دي او بل شرک فعلي دي خو د شرک منګه بیان لغوي اصطلاحي کړو چې شینره کاف ک معنا د برخداري ده په تبارد د لغت صدا نفس برخداري صدا په فارسيز کې چوي هغه پرځزه قرآن ذکر کوي کم شرک چیست نهي قرآن ذکر کوي یو یوصل یوش په اغ شرک اصطلاحی باندې قران رد کئ چې دا الله په صفاتکه مخلوق برخدار وګرځیدل ته شرک اصطلاحی و ہوئی بیا هغه دوه قسمو اعتقادی او فعلی اعتقادی سره لوړ قسمو فل علم فتصرف فتوع فل عبادت اغ شرک چې فاتتکه د انسان راضی ک په خدو خوځ یو کو نه خوده ک پان دامن او ک یو کو اغیطا اعتقادی ہوئی یا په پویا کې چې پویا دا اللہ دا بغیر دا اسبابو نو آغا بغیر دا اسبابو پویا چالا ورکی مخلوق کې وی دے پوییگی نو د شرک اعتقادی فی العلمو کو دارنگی دارنگی دویم شرک فی تصرف شرک اعتقادی فی تصرف فی تصرف څنګه چې مالک د فایده او د نقصان غنی متصرف غنی نو دا, دا رنګي بغیر د اسباب نو مخلوق هم دغه څنګه غنی ویاغ لاس کې فایده ده یاغ لاس کې نقصان ده هغه کټلې هغه لاس شل کې دته خوب ته نږدې ور بغیر د سبابو نو دا صفت دره بل عزت دا چې څا مخلوق له ورکو نوذشر کې اعتقادي په تصرف وکړه دریم کې سمدوشر کې اعتقادي په دعا الله مونږ راموږو زمنګ دا عقیده دا چې الله هر ځای موجود دی زمنګ دا کې دا چې الله حاضر دی نو ځکه مونږ غږ ته وایو یا الله یا الله یا الله په عبادتو کې دعاگانو کې کدا له چا مخلوق لور کو چې اقته आवाज وکړو غائبا نا هغه ته आवाजو کبهیر د دا اسبابو داغه عقیده دا خبره رااله چې د نسدید موجود ده او حاضر ده هغه صفات خدا الله وکنه او هغه مخلوق لور کې نو د شرک اعتقادی په دعاوو کو او د شرک اعتقاد په دعا صداګان موږ ذکر کړی وي چې چا شرک په دعاوو کو ارمادت کو هغه ته قران مشرک ویری دی اغه ته کافر ویليدي اغه ته قران ظالم ویليدي اغه ته قران مرتدد ویليدي اغه ته قران زياديوواله ویليدي ووشه داډوني فتوي قران ذکر کړې وي او داغه سزا داده چې جهنم ته بجې انو موشریک بالله فقد حرم الله عليه الجننه ومواه النار د مشرک بل مقام نشته به غیر د جهنم مشرق سزا زادا چې بخنه بوته نږي ان الله لا یافرو اشرک به وی یافرو ما دون زاریکا نور ګناونه چې خوښی مافی بوکی خو شرک نه ماف کوي کړه د دنیا نه پښرک لا او شرک پوجا د انسان عمل تباده ولو اشرکو ودو انوم وله شرکوله حابتتانو معکانوعملونه د ق لکه لهیننه من قبل د ان شرک د لابدتن نام معلوکو وله تکو ن نه من خاسی نه د ش فيضعا او د شررق نقصو نهزیکر کړو سلووررم شکو شر پار کې کم منقطته کم بعدت کمو صدقه خیرات چې د الله په نوم کې بغیر د اسباب او دغه عبادت کومه وین مینا ما ویني ها او ر مینا ز حاضر دی موجود دی نزدې نو زګه په نوم مالختہ پیش کوم کدا عبادت چا د مخلوق په نوم باندې وکړه زکه چې هغه ته حاضر کړي موجود کړي نزدې کړي ا او جوان دې غاره نو تاسو کو شرک اقادی فل عبادت دې کو څوک دې بیا عائشې په نوم تورکات کوما څوک دې دا ګر <ت conferdles> شریده غو په نوم لاله ما حلال کې عبادتن ټول د الله دو فرضې ان الصلاۃ ونسکی و ما حایا و ما مات لله قائم عبادت بدنی او مالی الله لذه یا کنابودو دارانګه ا تحیات لله والسلوات و طيبات یا کنابودو کی منغوایو پوهش نو عبادت اقسام څ سو د دین او دات دا چا د دا پاره الله د پاره د شرک اعتقادی سلور قسمونه من بیان کړی مفصل نننی سبق کې زمنګ د شرک دویم قسمو شرک فعلی هغه شرک چې داغه تعلق د دا افعال او سبب راځي د کارونو سبب راځي هغه چې هغه الله پورې خاصو او هغه الله خاص صفات هغه مخلوق لورکو کم کارونه چې الله پورې خاصو الله سره داغه تعلقو نو هغه مخلوق لورکو او آغا شرکو بیا پا قلمنس کې دوه قسمه دی شرکو فیدی یو تحریم ما حل اللہ حراموالی دا آغا سی زنو چاگا اللہ روا کری دی با جا خرکو چکم اللہ سی زنو دی آغا پا زان بانده بنده وی علی که چرکو بانگوئی نو پا منگ خانه را دي پا د پاره خانه دا پوشید دا رنگ دا شین صادق په موږ ښه خو دا یو کار زموږ باندې غوا نه راځي بھائی موږ کله غوا کړو کر دا نه کړل دا میخه نقصان دي ټول اسپرینا سرا جوړه یا د فلانی شي فلانه کار دات ته ځان تحریم جوړه الله حرام کړی او د لزان حرام جوړه لکه سوره مائده کې بداشی تحریم د احل الله ما جعل الله من بحیرت ولا صائبت ولا وسیرت ولا عام یوصل دره مایت ته ایک سو تین در ما جعل الله من بحیرت ولا صائبت ولا وسیرت ولا عام اللہ دانو حرام کری او آغای پاک پرزان بانی حرام کریو یا آغا چې چکم ادھا ساروینه با مونس بچې پیدا شوه ښه کټه ناغه وا فزنانو غوخه داغې نه خورله ورې ک هغه بملا شوه نو کداغې غوخه به وخړه او به دې خځې لړو شي او ک هغه بملا پیدا شوه نو داغې غوخه به خورله خیر دې په خځو باندې وې کملې لوري پیدا شوه خیر دې خوشی ځانده لوری پیدا نشي دا خو نو حرام کوي وې نډېر سيزونه او سم په دې مخلوق کې واجی سيزونه خلکو په ځان باندې بنکړي دي یې دا داشه من دغله کار ده دا خنه راځي راستره ګرځرا پوي کنه دم خنره دا پلان یې شیدې دا پلان یې شیدې د شید شورو په ډول لمبل خنيدي ها په دې دا خنيدي په دې رجب باندې دا خنيدي دا, دا هم خنه او دا جنوري میاشت په من خنه راځي د جنواری میاش عاشق فلانه مړو فلانه مړو دا په من خبر راځي فلانه میاش عاشقه او فلانه خبره ده د زامه حرام او حلال فرق جوړ کړی دا لاله دي حرام دا الله خواضا پکه موکه دمرګ راوړي پکه موکه دمصیبت راوړي او د تحلیل د محرم الله حلال والے دا غسیل چې الله حرام کړی نو چې کوم سزونه الله حرام پرو هغه ته به حلال نه حرام دي ابا حرام گنه تحلیل دماغ حرم الله اغا دیر سیزونه دی چه اللہ حرام کردی لکه ما مایده دریم آیاتو گو ریتاسو ای بقره نا شورو او وز ایدازه کرکی یوسن دعاو یا سودت بقره یوسن دعاو یا نمبر یاد حرام حلال دا اشن ان شاء حرام کړی دا وس حرام کړی دی خلکې حرام نه غنی دویمه পারা سوره مائده یو یوصل دریم انما حرم عليكم المیتۃ ودم و لحم الخنزیر و ماه يلبه لغیر الله بشکه حرام کړی الله پتاسو فرغ د مزداره اَلَّا مُرْدَارَ حَرَامَةَ كَرِي دیجا لے پاسر دیجا کسی نراسی تم دیجا کنوی دیجا کنوی دیجا کنوی دیجا کنوی آغا دیجا کنوی آغا دیجا کنوی آغا دیجا کنوی ولا احمل خنجر و ما اوهل به لغیر الله بشک حرام کړی الله په تاسو باندې خوراک دې مردارياو بعض خلکو مرداري پرلله اوس هم خلک مرداري دي اکثر او الله عالم غیبا بعض خلک مرداري نه غو خړې پته په خلکو کې ورسېټ دا ځانته مسلمان وے. نس حرام کړې چې قرآن حرام کړی چې مرداره حرامه او دا خپل مال د غټلو د پارا هغه د قرآن هغه حکم هغه ته کټکه ته کفر ته رسېږي مرداره حرامه د تی حلال کړې په خلکو خیرسه یا په وضو کې دا دا د د اسلام رشتہ د کده ایمان رشتہ انما حرم علیه یو دویم ود دماوی نا بیدون که وی نا عرب بچکل اوگیشو نهرو اوگیو نو دا جوندی زناور نا بی وی نا اس کلا اوغا بیجوز کولا پا غیب اقبل اگزا حاصلولا نو دا جوندی زناور نه وی نا ویستل اوغا سکل دا حرام دی کوم وقت زناور نا لالی گیا و چه کم وی پشر بانی نا حرام اوغا چکره دا غن سعودي ورستو کم په زناور کې کوم وینت ای هغه ویني پاکه خو چې کوم وخې اوزي دا غنه په شر باندې هغه حرامه ای په ژوندینه وخکلا او درم ول احمل خنزیر او غخه د خنزیر حرام کړی الله په تاسو غخه د خنزیر نه په یوري پملكونو کې خاله خنزیران نو جزال د باز وي نو اغم د خنجران او شو کینو خنجر تی بیا الله جوړ کینو او شی او سلوورم و ما او بی له غیر الله یا باز خلک دترو ته حرام وي میته ته حرام وي وینته ته حرام وي وخت خنجر ته حرام وي و ما او هله بی له غیر الله اوا کلمه چاواز وکړې شی په کلمه سزا بيدللانه یته خلک حرام نه دو سي ژوندې يا هغه سيز حرام دي يا کلمه حرامه ده یو سره دا وای کزه جوړ شومال مال بچي ملاوشو نو زبا د فلاني په نوم باندې چرګ دغه شال ورکو ما دا غپنوماندې دا کلمه ویلم حرام دی قران وای ما دا الفاظ نه دي و ما اوهل لغیر الله اغه کلمه چ आवाज پروت کولی شي په کلمې صدا بيد الله نه الله نه بګې د بلچا आवाज پیوکو چه دا څرګ دا غلاب دا چوری دال وا دا, دا دیګ دغه د فلانی په نوم باندې کوم اداکار وشو نو دا ویلم حرام دی دا الفاظم حرام دی او بل هغه هم حرام دی چې کم د پیشکو هغه شی حرام دی. اسن چې جاراتو دربار او پیرخانو کې هغه شی فروتي او تا اوغري هغه منختو کې خلکو راوړي ری اغه په نظرونو شکرانو کې خلکو پیښ کړی و داغه نبزان بشکه اوسوې ما اغه ته قران یو لفظ رے دیتا با حرامی قرآن وی لريخه نو دې ته بحرامي قران وې نو اگر لفظ لم حرام دي او هغه سيز چې خلکو پیښ کړې دي ولې دي اغه هم حرام دی نو باځه هرکخه خه خه کمشتا د دریو ته حرام وې باځه دا که دریو ته حرام نه مردارې وروړي پته کې دی او خلک لري اور دا قصې کافر دی کافر زه کوي چې د الله د حکم نه بغاوت وکړي الله وي حرام دی او حلال چې کله یو حرام او چا حلال وي کافر دی حلال او حرام وي کافر دی د الله د حکم بغاوت یو کو یو حاکم چې بغاوت کوي نو غوږ نشي کنې نشوي دی د حاکم یو وخته بغاوت کوي دغه گرفتارواران جادو شي پاغه باندې سزا ولا نو چې دا حاکمان او حاکم دي ا په بادشاه دي احکم الحاکمین دي هغه وی مردار دی وی حلال په خلکو خورم مدن ابو کافر کافرستا متول فقاهه کی چېو حرام وت سره حلال وی حرام وت حلال دوی کافر دي خوښ او باجو پاکستان یې زو مردار حرام اره وخه د خیلجې حرامه ده وینه حرامه او ما وحل به له غیر الله ته حرام نو شي خان شته خو خو به ته ما موږ ګوره عزت وکړه منقدره وکړه نوازیو وکړه خیر دې کنه چا اکرام کړو چا اکرام کړو سموې اکرام کړو نو پدربار کې دعوت پیش پېښ کړو دعوت یې پېښ کړو نو کاšanې ویوخړو کوو نوخو په دعوت یې پېښ کړو کرام یې آمن جوړان او د موږ بس دا سو خبره به دعوت ته الګې چې تاسو زمونږه دعوت قبول کړئ منخت قرباني وخړو نو پدې اول ما نښتو الله دعوت یې پېښ کونه باځو به شه دا حرام دی منختہ را شکرانی دي او دا بلچا په نوم شکرانه پیش کول دا حرام خیر بخیر نو هغه په هغه تو هغه منختہ شکرانی بیا دعوت داवत مو سره ټیم نشته ن ادھر کې ره ن ادھر کې ره نخدايه ملا نو ساده چکه کم غيده کې حرام پراته یې صافه ديسته زړه دا حرامو سلوې خلذ داغه عبادت نقد او اسی صاحبو کن چلا خدا سلام خد نشکه خد ننشو حدیث ته سلویغ رج کم گرده که حرام پراتی رو را خدی سلویغ تورده که چلام رازی عمرم رازی حجم رازی لوجم رازی او تا سوچ کون که دی که دی او بیا چه منق تاری او خرد غیر کنمانی رو را دی سر بسکی خرد پدی اختاری خیر دیجن من قدری کسی نشو ویره دا ما نوو ټوکی خلک موبطلا دي یوځي کې پنجاب کې موږ مانو داسې میزو او چاپېره پنجابیان مناستو یو بلاني دي کې ښا دغه تیاری وروټي او بلاني دي کې د باور نسبته کا مېزه شي خان دي حرام دي څنګه حرام دي هغه دوري عزت کې مې حرام او راټه حرام ویل کې چاوغل غلي حرام دي پلېتي داسې ماته پت برکتلو وې دا ته سخه لري مېزه خدا کو حلال رامو دې من مسیا کړې نو پښتنو من مسیا راغلی شي زه نه چې کله زوړه یو شی پرې داغه تپوس بکه نبی عليه سلام والسلام به د بیبي عائشہ تپوس کا او اناله کې هاذا یا عائش د کوم دنه د عائشې دا چې د نبی عليه السلام دا خیال دا حرام دی لا مون ته تعلیم راکې چې زمانې ک او بابا ادم تپوس نو کړې اخورا کې کړو د ترسته خان نه نو نقصان کې واقع شي حتی خو چې سکیبی ومره عاشقېږي زمنګ دا وخت په بل داوت به قبول وکړي ار داوت به قبله چې هغه ته حلال وي کم داوت چې د حرام وشو دا غنه به بایکاټ کې صحابي یو دعوت ته تلو داوت تشو پته نو حدیث کې راځي بل ملګره لاروان دې فلاره هغه واپس شو چرته دا دعوت ته واپس شوی دی خلاف سنت ته زه تري واپس شم زه اجی واپس شوی خلاف سنت ته واپس خلاف سنت دعوت اوغه نه واپس شوی او د خلاف روتين واپس کیږي د نزونو شکرانو واپس کیږي وي د خیر دې زمنګا حضرت لباو ته چکه کله دا سه حرام زئی پروګرامي تاسو به چا دعو درکو خوراک هغه باندې خورې او ما و ال به له غیر الله او هغه کله ما چا وازو کړی شي خپل تفصیل په خپل مقام کې خير کوي ان شاء الله دا صرف تحریم د تحلیل د ما حرم الله کو چا الله حرام کړی دی ته حلال وي دا چا حلال کړی دی اوس به تاسو وردا چا حلال کړی دی دا چا حرام کړی دی سورة مایدہ دریم مَا آیات مَا شپکمہ پارا حرومت علیکم المیتتو و الدمو بلحم الخنجیر و ما اوہ لغیر الله, اللَّهِ بیہی تا سمانو جد وقت سبب یاکین ہے تا سکول حرومت علیکم المیتتو و الدمو بلحم الخنجیر و ما اوہ اللہ لغیر اللہ بیہی حرام شویده پتاس و مرداره و دمو او تکینا مخاما سیمان سر حوام و دمو بنا و لحم الخنجیر و خد خنجیر او ما غیر الله بیهی داشمیره داشمیره داشمیره داشمیره دو ظلہ کدا ضروری نوی خو یو ظل کافی و یو ظل به دا خبره کره و آگ کلیما آگ سیزر آگ پراته الواگانی چوریانی غلافونا تیر شمی پیسی چه آوازو کلیشی بیدر لا نپاگی چه داد فلانی پنم منختا دادر بان حرام دا والمن خانقتو خفی کرشوی تر مرگا والموقوزتو و حل شوی تر مرگا دادر بان حرام دا باز خلک مرگ خوری زناورت که لکنگ ریزان والمتردیتو را غختل شوی در غرنا صاپ کینی او چتو تر اور سهغه نو دا ټول ملای دا دروانه حرام دی ہوں ون تو او ونتیه تو په قربانی او ساروی بل ساروی وی پما کل سبو الا ما زکی تم هم چتو تر اور سهغه او دالنم پیواره او صاپ کی او لانی کینی بیا جایز دی قران دی او کتو تر اور سهغه صاپ کینی نو بیا سره بیا حرام دی وما ز بها او غشونو در باندې حرام دي چا لالو دي شي پدರ್ಗونو باندې دا در باندې حرام دي اه درګه کې لالشنو حرام دي زیاده تون کی بری امام تلارش ها دا رنگي وګورا دا تاسو ته په دي ګونو خلک ګرځي ډولۍ واهیو چاو دې باقی در آوه اخپل لنگر خلکو منده ده پا اخپل زام بانده شپا گولس ده گئیو روڑی شلو بل روڑ نور روڑی او چرا شیرنو پورا کانا تقسیمهی پا خلکو بانده وما زو به حال نصبه چیلیو گڑو پیسان لالیگی په درگاهو نو جارتو نو بانده قرآنوه دادربان حرام دی وانتس تقسیمون بل ازلا حرام دی تقسیم اول او تقسیم کول و هغه شوباندې دا دربانې حرام دی دا ټول خلکو سګړي حلال څه حرام څه نه وي دریم زلو ګورې تاسو سورته انام خود دې حرام او پته به علاله کیږي قرآن تکې او چته قرآن نی ویلې نو ته په حرام او حلال څه ګیږي را ته توتی غندې څه یاد کړې ده نو الله دې آیات نمبر 121 نمبر آیات وګوره 121 اپتا ما پارا ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفس مغری دا سن چې یاد نکري شي نند لا پای باندې الله وی چې زمانم په یاد نشي ګورې غو نه نو شي بری امام تزي با بات دا تا سپتزي کا کا سپتزي بلز لزي نو پغې د الله نو منع اخلي او کذا الله زموم سره مينو خو په بلزي کې به حلال کړو اگر کذا الله نو مم والی خو چې التې بوزي نو مقصدې مز ديوالې دې التا بیام حرام دې ولا تاخلو مم مالم مشکر اسم الله عليه و انه لفسقا بشکا د غشه دې پليته قران وی لفظ کن فلده وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم ابيشک شتان خامخا وسوسیه چی لیوحون وسوسیه چی الی اولیاء خپل دوستانو تا د صده پاره وسوسیه چی لیوجادلو کوم دغه پاره چاغه چی ګلو کتابه سو سرا او د حلال والی و حرام والی کی چا حرام کړی دې مړ چا حلال کرتا چا حرام کرتا ما د کور چهره دی دیسه چاسه کار دی زما دو کور گرد دی زما دو کور دیگو شا لی ما دی دی که دا چا دی چا دا حرام دی تو سم دا سرشتی پتیر باتو گرد بیزان سلا بوتو عدد کری ورکی غرش ما دا مسلاوک ما تا مولانا سب دا گرد زپتیر بوزم پد ز بلچا خوراک نکوم او زه په دې بابا نو واخنده حرام شو مېاو په څنګه حرام شو مې نه منې وینا دا خو زلم خو حلال یې زما د ګډ او زما د پټیری مې نه منې وینا مستا مې په دې الفاظو حرام شو چته وې داز بابا په منک پېښ کوم په دې حرامي کې په دې الفاظو مېاو مسال بي بي دا خو دا زمادو کور او د پټي چيله او استاد کمرې او د اळख ملګري دا او تا خذتوي انت طالق تر باندې طلاق نو دا خذو باندې حرام وشو دا ورې بابا زپو شو ته ما کې سره انت طالق نې خذتوي نو دا خذ حرام وشو که حلال سجو ورو کو د الفاظو غلطو پچا کې کو د خدي په دیوینه کې طلاق غړشو حرام غړشو نو د اﷲ په نوم مونږ باندې بیان روا کی کته ډېر مې بسم الله الرحمن الرحیم فزه راځه بسم الله الله اکبر ته حلال شي الاله دی مې درو روح المرشد عبد العزيز تفصيل عزیزی کې ذکر کەی د حرمت سره آیت کرد به ځکه نام خدا حلال نه می شو دا دی حرام والید طلاق حرام شو د دې په وینې کې گټ شو نو دا نظر وا بیا په بسم الله مثل سگ و خوګ دا په شان سپیو د خیندرو ګرځیدل آغشه چې دبل چا واسو شو دل دلته وای دا حرام شو په دې لفظ نو چې خدای ربانه حرام شو په بسم الله نه راوکیږي نو دا غشي چې نصب ستاو ته تا طلاق ور کا انت تارخون او چې بیا د الله نه بغیر د بلچا نوم دی په وا چې له ګډ پس د فلانی په نوم نو دا الفاظ د دې چيلي په وین کې ګډواله راي نو دا, دا الفاظ نومونو بیان بیان راوکیږي کتور دې رمې بسم الله الله اکبر او پوسکرا پشاند سپیو د خندیر ګرځېدلې هانه سب اور سره کې شاب عبد العزيز رحم الله داغه طریقه خو درې را اغا با حلال کې ا اغا حلال کې دغل با اوکنه او پای کې به خخ کې په ځبه خو ورواله چې سپې مونخوري سپولم د خاننده کله په دې اواز به شي داسه هوا لري که سپېرو خنجر خل بیا مردار په زموږه استعماله دا ټوله قبیح او پدې ته ګرځیدل دا دیو جگړه کوي وا جگړه ما سره مکه وایا هر څو جگړهونه که ما سره خو لا لري وې زه پوه جوم مې نو د پوهه کوم وا ان اتو د دمر څاډه کې وا ان الګه د قران منسوخیا یا تو نه د چا حرام قرآوي اتالته مو ان إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ مشرون ک تاسو اومنل د دی چې او دا جایزدي د دا چې اقلته مو که تاسو اوخورړ دی چې لره خوراکې ات تاسو اومنل دد چا دا جایزدي خوراکو پرې نو ان نه کومله مسلمون له دی. یہ تاسو انتاس بشیخہ مکہ مشرکان من دې وی وی ښا مفتی څوک ده الله فتوی کومه کې کړه ده قران کې پښپین کاغز نه ده فتوا الله کړه قران کې کړه ده پاک اچای کړه ده چې وایي منختہ د غیر کو نم پیشي نو دا جایز دي او د کې رواوال اشتاخورا کله نه دې کړي نو دا مشرک نو چې بیا تا په لتو واه او کې ناشته ده او بیا داغه ته حلال نو د مشرکانو پلار شي او څه سوچ کوو انکم لمشرکون یقینا تاسو بشیخه مخا مشرکانو ګوره سلوت تاکیدات کړی ان د تحقیق د پاره کوم څه جمع جمعې راولیدا لمشرکون لا مې راولیدې مشرکین جمع راولید سوتا کی داتی کری؟ سلور یقیناً تاسو بخا مخا مشرکان شئی پا دے خبران چا آو دا جائز دی اللہ حل کتون غٹا مسئلہ دا خال کو تینن محمودی مسئلہ جوڑا کرے سوک چی دا اللہ نا بغیر مخلوق پنن بانی نظران پیش کی شکران پیش کی اغتا آوازو کی نو اغسیزو حرام دیم او کته وی چې او دا جایز دي روايخي کې دي شي نو تعالی وخا مګه کټ دی شي دې سورته نام کې بیا ذکر کوي یو ګوره آیات نمبر 145 کې بیا 145 یو سر پنځه سروي خرسټ راځي قل لا اجد فی ما او شی الی محرما علی, علی طاعم إلا أي يكون ميتتان دا چا حلال کړي چا حرام کړي قرآن مگر چې وی مردا را یا وینا پشربا نه بيدون کې او لحم خنجیر يا وقض خنزير او وما اڤا انه رجسن او فسقن نو دغ شیز دې پلیت ارجسن بول دي او فسقد یا پلیت ناروا دي درجهس او دننجس فرزولس تکوم وړيک انشاءالله او هلله غیر الله بیہی چ आवाज وکړي شی بيدل نه پاهي سرا هللا چ پور تکړي شی پاهي سرا لاسوم زلوې چ او هلله او هللا بقره او مایده دعا دریم زې شو دو یا نام کې سلوورم زلدارې پپینزم زل ذکر سورت یونس قول ریت ما انزل الله اوه ما تا قاری گدی دی الله یو کوم شپته آیات سورت یونس یو کوم شپته قل ارعیتم ما انزل اللہ لکم من رزقین فجعلتم منه حرام و حلالا و خبر دا کہ یو کمش پیتا آیات یو لسما پارا او خوی خبر دا کہ آغا چلا جیگ اللہ استاسو دا پارا دس رزقنا نگرزوی تاسو دا غینا دا زانلا حرام و حلالا و حلال حرام کریو زالی موتو تا حلال و دا چما حرام کړو نو ته بیا ولي حلال وي قل و الله اذن لكم چته ته زالمه حرام او ته حلال نو الله حکم تاسو ته تا پدې کړی چې دا حلال دي او الله حرام کړو حرام شو کړو حرم ما حلم نو بیاو وته و دې حلال وي الله تفترون او تاسو په الله د جو روح جوړوي چې نه دا اسي پینځه شپا گمزل سورت نحل یو سل پینزل لسم آیاتو گو نحل سوال لسم پارا دا بتاستا یو مضمون بوز انشاءاللہ خوا دا من صرفو مشنمونه خروار خوا یو لسم پارا یو سل پینزل لسم آیات چه یو مضمون شروع بی گنا چه کم ضروری اے داست سندیه څو ګوره مراده تاسو ته حلال ژوند دي اما حرام کړی دی بېمانه انما حرم عليكم المیتۃ و الدم و لحم الخنزیر وماهلل لغیر الله به ا څه مزل شو شپږم بشکره حرام کړی پتا سو باندې خوراک د و ر و دما وین بدون کې وغد خنزیر اوه کلمه باندې حرام ده او هله روفیعا چاواز پورتکلیشی بیدال لانا پاگی یا آغا سیزا چاواز پورتکلیشی بیدال لانا پاگی کدا سیزا دا افلانی پنو منختا و پشکو ما کدا کارو شا پوشینو دا پشپا گمزل پو ومزل سلط حج بوری در شمایت تا زکر ترخی سیرت دوی بورتا بارک اچھا مچ دوی شتا؟ او الله سما پارا صورت حج دیر شم آیات اخر د آیات وا احلت لكم الانعام الا ما يطلى عليكم حلال ساسو پارا ډنګر زناور مگر حلال نه دی چې لستې په تاسو هون مت فاجا تانی بورور ریسا مینل اوصا څه مې یاد ده چې درسم فاجا تانی بورور ریسا مینل اوصا اوس مضمون بدل کا کله کله وی کلمه حرامه ده کله وی اغه شی حرام ده کله یو شی یادې کله بل یادې کله دواله یادې دلته قران سوره حج کې دواله یاد کړې دي په یو یاد کې اغه کلمه هم حرامه اوا غسزهم حرام دی او دا سه حرام دی چيو لفظ یې چا چاغړې ناکارو بدو قبیل لفظ دې فج ثانی بود رځا ځان جدا کوي ځان لره کوي ارېسا د غلونه منل اوسان یعنی چې درگاہونو کې فراتری قران وې دا چې کم شه خلقو مانختہ پیش کړی دا نظرې پیش کره پیرخانو زیارتون و دربارونو کې اللہ ویده دی مثال داسته دی لکه غل بول بمنوه دیکه بول خود دو قسمه دی یو والدی او بلوی دی خلق بو چو والد بول نو والد بلو خود بینی که کن دا آغا بول دی چه دا غی نبوی زی نبوی دی کمه بولو نزی لوی بولو نا زکوی فجر تنی بولو رجسا زان دد تکي دا غلوې بولونا سمي بد یاد کچ خلک ته نفرت کوي فجتا نه بوروي سزا زان دد تکي دا غولونا منل او سان چ درگاہونو کې پراتري پوه شي اوا را رواني په یو ښکو باندی ویل یو کس با ته ویل چې بېر امام ته تلې او ما اورې خپل الواچاروړو وښکړه چیکا ما ته کتلوی ته خنه غړې ده مې نه مې وړي مې ته ما ته د قدسې پات کې چې یو غوچ غلو چې خغو غلو غوچ کړچېکا ابل واندی چې اوښ کور را روانه غره ته به قران او ته ګل فجر ته مې بولې شا ځان ډډ تکا دا غ بولونا چې درغاونو کې پراتري پپیر خانو کې پراته دې جدا غو پونم خلکو نظر من لري ګورایو رجس دې اوبل نجسته دادواله قران ذکر کړی نه جس هغه پلیتوی خبوی نکي پلیتوی خبوی نکي ها رجس دې چې پلیتوی خبوی کوي پرې تندي ابوی کوي نه ان مالمشریکو ن مشرک پلیت دے بویتی ذکر نیسین ٹیلے گوری صفائی کری را نو مشرک خو پلیت دے خو خوراکی نجس دے خوراکی رجس دے پخپلا دے نجس خو خوراکی رجس دے اور جس اغا پلیتی تاوی چھ پلیتوی او بویتو ہم دی لکا لوی بول بس کھ لوی بول وائے کھو لوائے پوشے خو پلیت دے قرآن وائے فجر تا نیبرو رجسا زان د تد تک دا غولونا لوي بولونا چې یعنی منی ډول یعنی چې درگاہونو کې پراتي یا وړي راکولې څرګنداګلې تیکا اے راکولې تیکا ودا شي مزيدار الکه د غولو صفات کې ماړه ګاندا چې قران نه ويرې دغه غندونه وکړي وي چېا قران ويرې زمای او شاګرد او الله دې وبخي ها سیکنډیر کې او تور بانیا لکان تلیو عزیز جی دا سی چاپی را کردی دا سرده استازان مرسلو اگر قرآن بیره اوی لارو یو دی شایی مسجد دا یو دی بل دی داتا سیبتر پکی لارو داتا سیبتر لارو روالتا وی دیگونا او خرکو پلیوٹونا ورکول ناٹو اوی لکان پی سمشو اما جی دا حرام دیو تیسری یا دا خو دا الله خراګ وړي دا خو اصل شهره ته ځدا حرام دي ما هوايو ما و نه خړا نو ټولو خپل ټونو او چا وړ الوازانه وکړې وې ما ته ته دعا وکړا چې یا الله ما ته دا هغه قرآن نو خوده دي من قرآن دا هغه سنوي به مام دا سټل وديته بزناشه چا چې قرآن ویلې نو الله دې نه بچ کړې چې چې قرآن ولې کډیر وختونو مخونو لګای کنا او ډېر باندې دل شيخي میخي کيرورا په کډیر مشکلي تا دا په سبج کېږي او قرآن باندې قرآن 16 صفه لفظ وای فج تنبر من الاوسان ځان دتک ځان لری کې دا غولو من الاوسان یعنی چې درگاہونو کې پراته زیارتونو کفراتی دی پیرخانو کې داغی پنومونو پیش کردی نظرونا. اگه شیح حرام کو وجه تانی بو قول زو دویم زان بچ که داغوی نا در دا شرک در کلیمی شرک نا چه دا دفلانی پنوم منکتا. نو اگه شیح حرام دی او اگه کلیمم حرامه ده پوشک دا در سوزه در شو. او قرآن اغسیس تا اوزل حرام ویلا او چه زمانه بغیر دا بلچاواز پوشی دا نه اهم خبره دا او قرآن کریم مور تا یوزل حرام ویلی دا چه مور حرام دا نو حرام دا خرمت علیکم امهاتو کم حرامی دی بس میندیس تاسو پتاسو او چه منق تا شکرانی دا غیر پنون بانی پیش کی اتسوزل حرام ویلی حشتکه سور از وی وو روزانه به دا خبر کې چې منخت حرام دي د بلچا پونم ورکول خل له ولل دا حرام دی روزانه هر جمعه به کې هر اپار به کې بس ما خو یره یومیاش مخ کې دا خبره کول او خلګو چې بل خبره نه کوي وا ظالما ته د خلکو محتاج ته د خلقو په اړه خبره کې روزانه به دا خبره کې اپته کې او ورزیدی او او وی یا که چر کار خبره کې نو نظر او منقط بم په کې بیانې چې دا منقط د بل چاپونو مشکول دا تحلیل د هغه سيزونو چې الله حرام کړی دی غیر خونم باندې او هغه قران رد کوي دای چې کوله سورته نام یو څرسپک درس مايا تو ګوره 136 نمبر آيات سورته وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا اتهما 파را او ګورځو دی مشرکین او الله لرا دا سنا چې پیدا کړی الله د فشونو او دنګړو لا برخه داری ګور په فشونو کې مسی مقر کړوي څنګه الله لوینه دا رنگي د مخفل مغغاران د پاره او ځنا اورو کېم سلورم اخپی مقارب کره و ها سلورم اخپا ویدار سنگه سلورم اخپا چه ساروی بچه با پیدا شد دساروی آباد سلوی اخپورا دو نو داغی قیمت بے اولگاو نو چې داغی قیمت بسلور زر رو پایو او نو سل سلورم ضربه د پیر فکیر په بانی ورکا سلورم سلورم سلورم سوخ پیر سلو. نوځو سالور زواد ار پی بي زرزر قیمت کو نو یو خفا به د پلانې په نوم منځور په من باندې ورکړه اوسم باز علاقه کدا ورته ښا پیرانو په نوم ورکه سيدانو په نوم نورکه د هنور په نوم نورکه حساب جاتګانو په نوم نورکه زمکو بړخې دي فقالو هاذا لله بزامم وایداه سا خاص دلاله په خیال او په ګومان ده زه د شوړهکه او داستا د پااره د برخدارروو منګه ده چېزه من کوم برخدار من جووراندي پیراندي دا د هغېتونوم ده او دا د الله پوم ده چې درمنکې غلهسمبارکله غنم جوال ش شیانو سیزونهناغ به دو سیکله پلی څخه بېجوکه یو زکا دله پهونبانې. یو د خپل پیر فقیر ولی منجوړ کو نوم باندې فما کان له شورا کایم فلا یسولو الله او ما کان الله فو یسولو شورا کایم داس قرانه ککلبا حوار الا اغذ مدرګارا نو دی اسی نه بکم شوګ الله ای سی تب یو شیراره نو د الله دې سی تب رواغه سی دا کوئی خیر دې الله سکای الله صبر کای الله دې نو ذات سبر صبر بابا بابا کی کی او, دا او, با او صبر بابا صبر نکي او بابا یې سکه به کې خو دا د پیر فقير د منځور پیسې کې وي ښاره غوسه شي کنه موږ او که چېرته د الله دې سینه براله او د پیر فقیر پیسې کې وونه ګیرا وایي ښه ده ملاله الله صبر کوي او ګورې کوي بابا غوسه شي کنه هغه دنیا لای وي قرآن وې ساما يحكمون در بده فیصله کوي په دې تقسیم کې د الله د یس کم او د مخلو ایوا کو یوا د زنناورو کې نو فو کې ځ نه ل کې مشرې نقدتله اولاې شوړکه او هم ل وردو ل بال هم د د مخلو په نوم به په اولات کوې ړ کولی یا و کمال خې جو را کار نوزه په دا پ دا به پلاه فری ګم دا, دا دا غو نظر اوس هم په دې کې دي کې په ناظر کې چې نه کوي خلکو او بډیګانی خپله جوړی شي وي چې ری نظر کې هغه و په واده کوم نور کورا من جواب لا سین دا میاګه شہزادا لا, لا نور منځو په دا لا داسې به ول په خدمت کې ورکرا وی سه د دا میراوس داستا پونوم نظر ما سپريږي دا که پور کور دا خدمت دیو را در ظلم نو تباییو کره و قتل اولاده هم قرآن د خپل اولاد وجودو جدو در اغیر سکار چاگی تعلیم کار در اغیر سکار چاگی ریسی ری. او دو خود ده اخلاس که ویده در اغیر پنوم ده دکه دستا جماله مالا دالک ملاو شو نو ما, ما نظر ما ندهو که مالا دالک ملاو شو نو ده با پینزمش پاگم وو مجینه نظر ورکو ما. هغه رنه زونو به خلق ورکړی الله دې زمو په رحم وکړي داسې ستارو کې خلق ورو ته دا لنګې الله چې ما کم حلال کړی نو حلال ورته وایو چې ما کم حرام کړی نو حرام ورته وایو یو څل او دا چې کم منګته زه په ځوځکه کړی اپ دې اواقیاله ها دا لنګې تحریم د ما الله او چې کم ا الله حلال کړی دی نو هغه ته حرام نه وي لکه یوسن اتلسه ماي د سورۃ یانام کلو مم مالا یذكر اسم الله یالے خړی اواد کلو مم ما ذکر اسم الله خړی دا سنا چی یاد کوي جنوم د الله پای باندې خړی چې کم زمانم په یاد نو خړی چې زمانم په یاد نشي نو هغه مخړی لاندې خبرداري ځې په دې قران دې بیان کړي چې دا حرام دي دا حلال دي چې کوم حرامو داینه دا بچ بچي او کوم حلالي هغه واخلو ګوره اوس نظرونه دي په دې با نظان پوه کوي نظر شکرانا منختا وما نظرتم من نظرین بقره کې راځي نظر پیش کوي تاسو سر نظر نظر جاهل دا په نوم باندې خو دې دې حیثیتونه دې دکې یاو الله اللہ پنم منخت و نظر دے یاو دا مخلوق پنم بانی نظر او منخت د الله اللہ پنم منخت و شکران و نظر پیش که اغا اخر اغا جائز دے اغا جائز دے اغا خدام د شم پڑک کار دے مانک چرت از ما پلار الله جور کو مالا لا صحت او زما بچی لاللہ ورکن و دیکھ خوما او کوم ملاونه صحت نو بخیری ما نه په خوما دا م زه بوخل نه خاله دا دا نو چې الله تعالی سبحانه و تعالی کارو شو کوړل وکړو ډېر بهتړ وي اینه بیا تم خولې شي ټول خولې شي او کوې دا کارو شو نو زه به یو او کو کارو نشو نه به نه په خوما دا شمولي کار دی کنه اوس چې کار تا و د لا فون باندې تا نظر منې او کارو شو پهرو دیک لازم دی خو چې دیږ باندې لازم دی نو د هغه دیږ نه تو خوراک نه ش ستا اولاد خوراک نه شو کوی دغ نظر چیي یو ګړو پیشنه چې د لا په نو د پیش کړي دا هغې نه مو تبر خلله خوراک نه شو کوی دا چلی ګ پیشګری په نظر کې د الله په نظر دا غیر بیا متبرخلر د توار په نظر وایي چپ پیشګری مالک د جائیزي د مو سفر خل کو لږه منره او نظر هم دا ګړو ولدا جائیز دي ویجیده خو نه دا په بیا نه ځتا باندې کی تاسو د له صحبت کړئ نظر خو پشان د زکات شه زکات په دغه ګړو متبره والګي یوه وروسته بس پدې و ازان غلی چې دا ما دل او سره سده خو باد ما دل به سره جوړ کړ ګورکم نظر چتا دا الله فنبانې پیش کو د غین په د غین حکم په شان د زکات او ګرځیدا څنګه چې زکات ته په خپل اولاد نشي تقسیمول په خپل نشي خورې او دام دا غدیګ نه په خپل د اولاد ته نشي او دویم دا دو زکان کو معتبرونو کیږي نو, نو دقه نظر ما نه تخه په معتبرو من کیږي دا به غورا باو حق ده څنګه زکا تخه نه جایز ده, ده خدایږي کی پرانستلو تلللی او دیم دا چې حکم یې سخه ده په خپل بندیز ده په معتبرو بندیز ده نو تاسو نه ضرورت نه بس واچا سمې وس کیږي الله ده وس را کی چې ډیر سو کوم په خپل وخت نو بس به هر تخپلم پرې شي او ټولې خړې شي اما داریم خوریشی خوریشی جا جایز ده قطع نظر در مخلوب پننبانی پیشکار کداکارو شو نزبه در پیر فکیر و ولی منجور پننبانی یا دیک پخوم یا چیره بالالوم پتا پتا نو آره کدا ازباه خوران و سود نواره در شه و خلقه ما خود نظر من ده در خود ماتا پتا رو در حرام ده زما ته وبدل لاملې مافي تاسو بوخه له سې ژوي هغه شنه حرامي یو که تخصیص نه او ته خپل نفس دې یاد کړې ته خپل نفس چې له ګډ پیسې عادت دې غو چې کم کم دېږي نه غنه حراميږي او ته پاکي فکرې پا نه وېروسه دوم نظر دا که چې چير تذکار وشو زمما بچي شو شه ما ده شو زمما پرځي کې رښتا و نوبه <نزبادا> د فلانی رغلی پونوم باندې دا چې کوم کور کې زمنګ چیرې ده میخره ګډ ده د کشه بازارارو فلانی پونوم باندې چې کوم کور کې ما ساتره نو بس ا تا ته پته ورغتو ما هو قران ور د شیخ به سي نه لري دا نظر کې دي تا په دې مې وې ده پاک شوه اوس دغه شه پاکی که نه پاکي دغه شي کی خبر ورکه مخ پاک زکه شه چې تخصیص نه شوی دی او عام تا چې د ګر په یاد کړو دو د کی پاکيږي زکه نه چستا کور کې شي تا تا معین کړي چې دغه زمنګ د کور دا چې دې ګر په څیر چې کم کور کو عدالت دغه قباله چې نه معین کا خاص دی کا طا طاب تو نو داشو غلط تی ش پاکی گاو کنا نا اگے پاکی گی. شا عبد العزیز رحم اللہ وے دا نا پاکیگی تفسیری ائی 610 صفاکی کی. درو حرمت سرایت کر ب ذکر خدا ب ذکر نام خدا حلال نہ می شاو دا مشل ساق سبه سپیته په شان د سپیو غل له خندې رو غړېده اوانه راوازینای شه راڅکه ابا زمو خیراتی کې نه نه نه نه ابا حلال کې د غل به وکړي پای کې به خخ کې پاسه په خاورو نه علاج نه لم نقبي دا, دا, دا, دا, دا. قبي پسو غرديږي پر د اواز کوړل وي نو مسره دا شو په دې باندي ځم کوو نظر مڼخته د الله په نوم جایز دا خدا ز کنجوس او د بخیر کار دی د کې تړلو پران استلی خدای جایزه کوو کې کوي په ته نشو وړه موتبلته نشو وړه ست حالت نشو وړه او د مخلوق په نوم چې نظر پېښ کی روغت دوه حیثیت دی یا به تاسو خاص اسکلۍ یا به دنی خاص کرے که شه دنی خاص کرے عام یو چې نه ګر پسو او کوم ام او تا پاتہ ان له دا ځداشي حرام دي متاخه توبه وکړئ له سې شی هغه شی پاکول کې چا او متعین نه دي دو او دویم کتا متعین کله ځما دې کور کې یاد فلانی با باسه کم کور کې کم چېلې او دلته په پته ادا غبالانم ها تا متعین کړي دي نو تو خو پاک شو په کریم سره چې توبه وکړئ له هغه شی نه پاکي اوس پوه کنه دا ملک ته نظر د درې هيڅ یو او کچی حرام دی نو دی وجنا ډیر کوشش وکړ دی چمنګ دا, دا سیزون نه ځان بچو همنګ دا فریضه کو نو دا فریضه ونن انجام دی چې منکه مو سیزونه توغور سیو اغلک لګ راضی راضی سیزونه فمنکه راته نکی ګور حدیث کې راضی دا شرک په بدن د انسان د دګونو کې دا چې ګرځي لکه څنګه چې اغه وینه طره ګونو کې ګریږي ښه شیطان انده راځي ګریږي چې له کوميږي په قدم باندې دمیږي په رفتار باندې رادن دننه کیږي راځي نن یو طریقه سپابره رو رو او په دې طریقه نن ډیر کوشش کو دیوال جنا حسن بصري کول نه د موشک سره ډیر نزیکت نه کیده پجته لکه نه جسم ده او د زخري دپد ورو ګندو روب مبتلا ده انم الم مشرکون نجسون قرآن اموی زمان جماعت سبا مشرف نزی فلا یقرب المجد الحرام بعد آمهم حاضا نیبا زمان جماعت تنزدی نزی ولی زکا چه دی پلیت دے او پلیت لجماعت تی جایز دي ولی که دی جنابت کې دی پلیت تی بیا بیودا سده نو دی دا سده بند نو چې پخ پلم نجس دی او دی خلی رجس و گندونا نو دل اصین نجایی دی یاری حسن بسری ذکر کردی پا در آیات بانی قول قرطبی من سا فحاب مشرکن فلیتا چا چل آس ورکن مشرکتا نو اغد سو کی اغد یود دسو کی مشرک لاز ورکور وصلا اود دس رازی حسن بسری مشور طبیعی دی نه لاز مانی اود قور بانی اود دس والی رازی یه انسان بلید شنو بیا او دس بی که نکه نو دا پلیت شوه ده نو هغه پلیت اید و جنتا ته پلیت اورګیدا شي پلیت تا ته اورګیدا نو ته پلیت نه رسو او دس نو سمو دس ک ماځي ماځا شوا انه چ بیا وسره غاله ملاو کی غاله غټی نو بیا سپه کار دی ولا غسل پکار دی نو غسل پکار یم دا خو زم ما دوست ته راته غاله زها وګورا ولما سوره نفرت د خلکو نه کړې چې د خلکو سرهابات نفرت کوي اده وي دغه دایم دوست ته دعوتې پېش کړي دي ها خلکو سره دیوږي نه حديث کې راځي مبتدي سره چې که کنه مبتدي هغه چې مخی لارش نو فاکفرو فی وجهی داغه په مخ تو کاړ توکا الله دی زلی لکا سنچه تا تا پیغمبر احادیث زلی کری اس پکری دی پشکلی یوم تا دی تالا مکن راجی فا فخوص طریقا من آخر لا رو تو پریده ملے لا رونی و کاغت روخن دل حدیث کری دی اخرج اللہ منو لسان طلبی ذرن بذی اللہ دی اسلام رنع شغلی و په خندا کورو سره. اغه تا اجه ماځده کولې اغه سره ورها کولې اڅه په سفر تللې راشه کې غورځه بیا سکه مانا ها دیو جنا حضرت شاعب الدولازید رحمه الله چې منه خلقو ااو چې دغه په بازار تیرې کوم شاعب الدولازید رحمه الله وي نو ما په خپل محبه نه پردا دا ټول خلق ماته پشان د شادوګانو خیندجانو خګاري او د ده خلکونه شرم و حیالا <سؤال> ده ما تو مغفرده چوری صرف دورهی چې ما تو فلاحک کرنه او گناهونی که مبتلا ده او د و اثار پا اغیی ما تو علاقه چه ده ده حالتون ندی او مو تخونخ ما تو ده ده چه ما تو فلاحک کرنه او تزایم سیگه زمان القرآن مولانا محمد تاه رحمه الله و چې چه مشرک مبتلا ده للاس ورکم اغیی نمالا بوی رزیخ سو پول چاگه دری زره ما پا سابون نیموندری دری زره مار بوی رازی بوی داره ما خوصه توی نو مو پاسو مار بوی رانه ره تزان کدک کشه تار داغنه نخط رازی کنه لازی رو را پوشه در علماء و کارنامه او نم سواد پیرانو در در دمگره او در دمچه علی کشه دمچه نو دسته دمونه او بیا غرط دمونه او بیا د خود دمونو په شاره د بونو ورکه او په ګریوان کې پکو نو ورکه د دمونو جایز دي پاستر کو کستل کې زماوار کا لاسونه کې زمان لاسونه ورکا دا دمونو شچا چرتا ها حاځه یو منه د نو دم چاو دم او چرګه زیاد خلک را شدا په تراتب باندې هغه دم خاطر چا یو لري نه اعتماد په الله ختم شو اعتماد په ما را, را, را, را ز هغه کانو کوم چې پاغې د الله په اعتمادونو مخلوق راځي خپل ماي اعتماد نن سبا هغه چې خلک ډیر شووی بس هغه نور مزور ورکوې څه چل دی له کوم غاری او دا ولر لیکه او دوم نه خلک وته راغلي دا د هغه کانه مې وي دا هغه نوم نن پاتې شوی دنیا کې او دا دوم حرام شي زون لري موږ پدې حواله کتابونه خو ان پیر بابا یو حواله ښه یاد اوسه تشکرات النبرار والا اشراق 247 صفه او هدات النبرار سلام صفه د پیرمان کی دول کلی دی چې یو کس زیارت دربار صویوش علالائی مفزابح مشرک ار علالون کې دی چيلي د چرغ د ګټ پیسو ار کا سو دے مشرک والمذبوحه ميته او که کم شي الته مزبوحه شعلل جو هغه ميته شو مردا شو و امراته باينه او د دې سړي الالوونکي باندې خزا شې شو جدا شو طلاق باينه واقع شو سو پور د بیا نکاح تازه کړي نه ده دغه د خزا تدنه جدا ده پوه شي هغه پیر بابا ویا با با پیر بابا انازم با با دې با خبره مني پیر مان کی سه خپل زم کا کا خبرداري خبره زمانه کتاب زمانه اسه بندان دي نه منی دا نور کتاب نو ګورم به دعوی انشاء الله مونږ به سفوار دا کتابونه خيو چاغي دنیا کې منتسب لري خو دې پیدارو مونږ تاولیاو سفري خو دېري مونږ تعالما سفري خو دېري امام راجدي کړی دي په خپل تفسير کې هغه له قصدا کَی او کَس کَس کو او تَقَرُبَن إِلَا غَیْرِ اللّٰهِ د پاره د تَقَرُب زالانا چې زپه الله نه بغیر مخلوق ته نږدې شمه ز زب لو زبحه زبېه او کلا علالې او دربار کې پدی عقیده چې زپه دې علالې کول او سره اگر کدا الله په نیمه خود دې علالې کولو او د دې زیارت او دربار په وجه ز د تنږدې کېګما یا د دې علاله د دربار په وجا ز الله ته نږدې کېما نصار مرتدن و زبيحته و زبيحه مرتدم دا سره د خارج شو دین اسلام نوته دا او د دې علاله په شاند علاله د هغه چا شوا چاغه د دین نه وتلې پوه شي خو خلک له یادې اصل عبادتونه کوي قران اصل علی چه اول تا پا دی اصولو خبر کا سان دا دیسی زنو نبچ کا نو بیا عبادت کوا قرآن کې اللہ انبیاء علیہ مسلامو تا بار بار سوئی یا ایوها الناسو کلو کلوی یا ایوها الرسولو کلو منتویبات وعملو سالحا او انبیاء علیہ مسلامو پاکو نا خوراک کوئی رسو عمل نیک کوئی او خلقو تموئی یا ایه الناس کلوا من الطيبات واعملوا صالحا پاکونه خوراک کوي او رستو عملنه کوي نو چې ستا په ګډه کې حرام ما نه تفراط دی نو ځان مستره کوي وروړه په ما نوستو پسی منځونه کوي ځان مستره کوي وروړه خوش او مریسه وګړي ناس یې کارو ویني نو بشی محمد تزيد کا هو زینو بس تدریس دی کاږي نو بس اهتمام ته بیا دی ورثه تبو سباع قیامت کې څه جواب کې خلک چې په دې شرکیات او په دوب روان او سباټو خلک ستا په ګریوان کې لاس اچي ته څه جواب کې اوه زما امامتۍ خرابې ده زما تدریسی خرابې ده زما پیسې بندې دی زما امامت خرابې ده پدې شنو علماو باندې لازم نه فعل العالم ایذ علم او علماو لازم دی چې خپل علم ښکارې کې پلهله مکاره کول دا چې کوم علم میکلې دی د دې سيزونو د خلکو تخاریکي او بیان وکړي نو دا په تحریم د اغه سيزونو چې الله ها مخلوقو حلال کړی دی داغه بیانوي موږ او چې کوم الله حرام کړی دی او خلک حلالي داغه بیانوي موږ اوس دا مشرکان چې شرک کړي نو مشرکان څو قسم دي سنور قسم مشرک قران ذکر کړي موږ بوایو پدیسو رب کې د سنور قسم د مشرکینو بیان ده نو چټبیا الته موږ تفسیر نکوب یا اوسون موږ دې ورغه دا دا اول پدیسو رب کې موږ دا خبره بیان کو تفسیر سره الته بیا صرف معنا او مقصد د غزیا کې بیان یو قسم مشرک ده بالعباد الصالحین چاغید الله په صفاتونو کې د الله سره نیکان بندې خان نیکان بندېګان بل خدار کړو دیم قسم مشرکین بالقواکب ستوري الله سي صدا وکړي الله په صفات اوکي سریم قسم مشرکین بالملائک د الله په صفاتونو کې د الله سره فرشتي سي صدا لري کوي اصلورم قسم مشرکین بالجن د الله په صفاتونو کې د الله سره جنات صدر کړی څوک زموشریکین شو څالو مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب مشرکین بالملائک او مشرکین بالجهد د دې څالو رو بیان کو بلالو نو سبخت نشان باندې اول هغه مشرکین چې هغه د الله په صفاتونو کې د الله سدا بندگان او انبیاء علیهم پر خدار کړی دغه مشرکین بل عباد الصالحین داخله کوم چې د الله صفات راغستو او مخلوق لري ورکوړي وانبیاو له نیکانو بندگان دا کینس خلک لګیا دی او دغه صفات د الله د اولهیت لري او مخلوق لري قبرونو والو لري پیانو ژوندون عملو لري شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړی دی او شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله پخپل کتاب الارفان کې ذکر کړی دی چې د مشرکین او د شرک د پیدا شېو په توه او پترم قرن کې په توه درم کار نه شو راشه او د شرک شو راشه و د دوو وجونا جو دوو شذورونه د شرک شو راشه یو د دیوړي نه شو راشه چې هغه په تعظیم د نیکانو بندګانو کاو او داغی ده قبرونو بیکاو چې نیک بنده بیکنه قبر که کې خودو خارو به پیوالو لی نو بیا بی داغی ده پاس گمبتون جولو گت بی که خودو چاپینا نو خلق او داغی گت بی خکلو لی نو خارو بی ستلی نو چه نور و خلقو دار کار او دیده جارک دار خلوی خلق زکر خلک چه اغا موتبال خلق نگیا دی چاپینا تی چلی و گت و لغ کولی نو اغا نور و خلقو سجدې نو. او تذکرې شروع کړې وي چې د قبونو تعظیم شروع کاوه اوله تعظیم هغه د مناسب نو نو خلک راي د سترو راتو راتو د سجدې او ته خلک کړم شو او پرکو دوم چې د شرک شروع شوو نو د وجي د نیکانو بندگانو شکلونو مجسمي جوړې کړې وي تبرف د پاره شکلونو به پو کورونو کې کې هودل پو دکانونو کې به کې هودل په چوکونو بازارونو کې به کې هودل تبرکان چې زمما په کاروبار کې دکان کې کور کې بازار کې صداشي خیر او برکت راشي هغه څه په سره جوړ لگا څنګه څنګه یو بندبو شکلو هغه څه پټکه هغه څه جوسا څنګه باغو هغه به تیوو بیارونو ډېر ډېر ډېر ډېر ډېر ډېر هلك او بښنت څنګه پنجاب ته ملي کې پيکي کې کار دی پيکي کې چې په خور کې یمونه ثوابه کې پکار دی نو ثواب سو مال سو ډيري کې پکار دی نو ډيري ما څو تبسويږي پارکور کې پکار دی سړي سم کار دی نه په ارکور کې وو چې سم جوړ او شوا د ته فسجيدو شو الله د خلقو نيير شه او دا پینزمو جسامیوی نوح علیہ السلام نمخ کے بابا آدم علیہ السلام نسیو یا بچیو داگر نیکان بندگانو پینزمو بچیو او دا سوا یعوز یعوکو نسر پا دا نیکانو اغیر مجسامی جو رکلے رو رو رات لے راتے چپا ار کور کی داگر مجسامو لے الټول اړتیا پروسیجر دونه ځماک ته سره د منځلا ها یوځل سره ځو خو دموځ سره عبادت کوو با د حکومت په شو ار کو د بوتخانې نه نو ار دکان د بوتخانې نه نو لکن نه سبب چوکونو ته بوتخانې راځي دی الله دې خیر کړي په څاو کې بوتخانې دی بازار کې بوتخانې دی په دکانو کور کې بوتخانې دامه د پلاټ تسویدو دامه د نې کړو دامه د لیډر دی او د لیډرانو ته موجسمې ننې په پوسو دی سبا م جسمی دي. دا مجسمی د لیډرانو برازي او دغه په ار کور کې لږي دا لیډرو دا د د غ په کار دی پوشي که د رونه شي دغ د لیډرانو موجسمی او د مشران موجسمې نن په چوکونو دی نن په کورونو دی دا به عرض زی ته لا شي پوسټو دا بیا د هغې مجسمی جوړیږي او خلکو په سجده پروتې جماتون بشاری اګه مجسمونو په خلکو چاپیږي چې موږ لیډر او مجاهدې واده شو دا شو دا شو چې خلک هغه ته زیات په سجده شو الله نوح عليه السلام پیدا کړ انوح عليه السلام ولومبه په مخزمکا اره د شرک چې کړو نو چا رنبی رد شر په مغد زمکا اغا نوح علیہ السلام کرو نوح علیہ السلام زکر کرو چاگه خل کو بیمانی وکلا پارکور کی مجسمی وی نو اغراغی او داری اردیو کو یو یو بے ارد کاو وقالو لا تذرن نو چاگه ارد شورو کو نقوم وی قالو لا تذرن آلیحتکوم ولا تذرن او اود سوا یو یو کونا سر دام پر دی غره نو را غره ده تاسو ملګران نه باندې رات کې کلک شیټینګ شی وشه پېرات کې هغه غولې مو لا را غره ملګران نه رات کې غره په خپل ملګران ټیمو دې گئی غره اکه نقل له اوس او دې را کنا دانه و چې دا غي لاس کې او دغه بوتان نور را خدا کو یه حبطان و نانا نا محمد بن کیسان ذکر کړي امام القیم رحم الله اقاظت النفان کی ذکر کی نورم ذکر کړي کانو قوم صالحینا بین آدم نوح دا نه کان بندي د آدم علی السلام او نوح علی السلام د منځه نه کان بندي گانو ښا ان کانو بوتان نو او هغه مجسمه جوړ کړې نوح علی السلام پاغې رات کئ او دوی میوله دوستانه د پاړه سواد سايندا چې د چا کار بنکېدو نو هغه ته وراته وي د زمان کار سرته کئ او یعوب شنووله د فریاد رسېد پاړه چا هغه فریاد کا ویل کې یعوب تلر شي او دغه میوله حیاءق شنووله چې چا بو دښمنۍ سختا شو او یعوب تلر شي او نو سب چې د چا به ها سیندار د دا پاره و نو نسره سي پتدال شي نو هر څاله خپل خپل زموار ګرځول لکه نن سبا میاګل بابا د میاګل د بچو د پالنې زده پاره دي دانو د دا پاره کاکا سبلا د دا دانو د پالنې زده الته سره دي په د پاره پیر بابا سب پیر بابا له الته سره حاضر خود ورکول و د پادزی دانګې از د جباب هغه د دانو د ګزنګ پاونې دي او تاسو د پادزی بچو د پاره داتا ګنج بخش الته د بل سره د پاونې دي خو منبري وزارت خزانه ورکول باچای ورکول د پادرزګی اره وی داسې ګورزونه وي چې بل اړین ګورزور دا چا خپل خپل د مواری هغه ته حواله کوي ځانګړي د باذو باوا هغه ده بعضه لپاره ځیخه چا ده خارو والا چې څوک خارې ما شومان خوري نغره بوزونه خارو ده پخولکی الیګ زانه مخالقه ده خارو نه منګه ته اور خارو ده کې پخولو ها خپل اور ده کې خارو باندې نه چازانه یو دلیل ګورزونه ده یوه د ده او ده په دې کې ده او ده په دې کې ټکر ده ها ایوام می تعین رحم الله اغاهت الوفان کی او جبه خبره کړی ده اغاوی سلورم جل پانچ سو چون سار صفح کیا غیر اکیلی دی قصد اللہ فان کیا اغاوی قَلَّمَا تَجِدُو بَلْدَتَن اِلَّا وَلَحَا آلِحَاتٌ تُوْبَد دیر کم با عمومی تیعو کلے مگر داگر کلی دی دا پارا با خام خام مدر گارانوی اولیاء بای ترو با چداری با خلق عبادت کئی پار کلی کی مدر گارانستا پوچھا پارس او خلق بدا عبادت کئے سوک بودا قضیق کولئے سوک بودا کانف کولئے سوک بودا سجدے کئے سوک بدا عقی پنم او شکرانیو قلنگو نور کئے و تو استغاسو بہم اپ آغی با فریاد کولئی شیئے گئے اپ آغی با فریادونہ پہ کئے تالا لاغلین و یا تقدون اہلہا فیہم او قدب ساتی اسیدون کی دا عقید فیہم دا عقید فبار ان هم ی ت صرفونه چې دته صرف کو پهې کې کې جادو هم ل ننسې وریې ولو ولا او ګځ به خلککهغیر له دپاره دز غورکولو چې دا راقان دي دپاره د دا ولوله د پااره دا ولا د زرې او د پار د فکلو ضرر مهم لقییم ډیل مکې کې دي پار کلې او بوت به یو مددگار به قبر به زیارت کو من جوران به خلک بوله دې په یقيدا چې تاسو تصرف دی خلکو له بچور کئ خلکو له اولاد ور کئ خلکو له بیسکونه ور کئ تکالیف لري کئ دې په عین زړون له هم اخر به دارید په شکرانه لزونم پيش کئ چيري او ګډان براوني ترې امام تداشه پلین به ته خلک چلو د پاره ولاړې نزلون او نظر دا و ينزلون لهم انا درو پښکې د غیر پاوه شي محمد طاهر رحم الله باوي صفه العلم کې لري امام نے قايم قول نقل کړے دا رنگي هم انبياء عليه رال او دايره دي وک نوح عليه صلوات و رد کړے شاول علماء ذکر کې او شي محمد طاهر رحم الله ها اصول سن ک ذکر کړی اصول و سنت کې او ځوانو کې ومامن بل ذاتین الا ولها علاتن توبق یو کلی خالی نه دی پار کلی کې یو زیارت او دربار ته خلک دایې په چپاټ او عبادت کوي پار کلی کې مليان ډېر کمی چې دا غي تریدو کې دا غي ردو دي او خلک دایې نه مني چې قرآن کریم ها عرب څنګه کوي ن نرو کتابونو اغا سرت نه کی دکه قرآن په د الله رالیګی معبخ کې ویللو چې د قرآ کې موضو سره توحید دی حالکو شک شروع کو موجسموت ته الله قرآ را و لږ بی را وږل پ غمبرې زمن را وګ او د دغ کو وکو را دی وکو او چې په کممو زمانو کې خلکو ق بعدتونونه کړلو قرآن کې عې مضمونون بیان کی دی ننو حال د ریاست له سلام په زمانہ کې ا چاد وسپومې چاد وسټورو چاد نیکانو بند هغه زانه خبر د نیکانو بندي دا غي عبادتونه شو او ګور حضرت نوح عليه السلام اراد نه کوي دا غي په پدې خبره د رومی حضرت نبی عليه السلام پاغه دا دونکو سوې ا عباره ته مولا ته ولعزه و منات الثالثه <اخرا> لوخړه داغه عبادت شو نبی علی سلام الله علیه کو فاغره دوکو نمونه ورواغسته دا عباره ته مول شو بې من دیوانه غستې ده د ار زمانه دیواله شاولو لارحم الله ذکر کوي چې مفسر د قران هغه دی چې د خپل زمانه قران د خلکو سره لګي وس خالق دلات عبادت نه کوي دود او سوا خالق نه کوي د بعله او د سپومه یو دنور نه کوي خالق د چا عبادت کوي دا چې موږ ډیر یادو پیر بابا کاکا سے ازت بابا پیراوې ها بابا شیخ بابا خوش ها بری امام دا به شوځو نه دي د خلک روان دي زه کپدی یقین د خلک روان دي چې دای خلکو لسور او نقصان امام رازی تفسیر کبیر کې لیکلی دی امام رازی تفسیر کبیر سرورم جن 546 صفحه کې غل کی ال عاقل لا يعبد الصنم العاقل لا يعبد الصنم من حيث انه خشب و نو حجر یو عاقل سره عبادت دی یو بوته نه کوي د دې چې دا کانے دے یا لڑگے دے جو دے وہ جب آنے عبادت نہ کہی بل انما یعبدونو لی اعتقادهم بلکہ عبادت کئی دے دا غیب دیا کئی دا انہا تماثیل کواکب چدا مجسمی شکوند استورو دی او تماثیل الارواح سماویہ یا شکوند فرشتو دی ارواح سماویہ او تماثيل الانبیاء او صالحین یا شکرونو مجسمه د چا دی د انبییاء د صداتو والسلام او د نیکانو بندگانو اے یو قبر ته سره زینو خارو ته خنود وی په خارو فقید نشدا خو په دی عقیده زی خار ته ولارد له منحس انه تماثيل الانبیاء صالحین چپدی که شکونه د امبیاو او د نیکانو بندګانو پراته ری نو من دغه ته وایو او هغه بیا زما سوال او چتای او یو خادي خپل دیګي په شی پدی یكیدا سو ک کانل سو ګټه نن دی خو دغه کیدا جوړی کی د هغه مجسمه ده من هغه ته وایو او هغه بیا زما سوال او چتای پدی یكیدا باندې روان بل زې ک هغه لیکي امام راضی ونذیرو فی ھذ الزمان اشتغالو قسم من الخلق بتعظیم قبول الاكابر علی اعتقاد انهم اذا عزمو قبولون فیکونون شفعاء لهم عند الله پدې یقي د دې زمانه نذیرو سم موجود دي چې خلک پدې یقي دروان دي چې دې زمون شفار صلی سره کوي موږ دې او د زمون سوال کنده سي کنا تاسو دې کنا کنا کنا کینداس دا سه دا سه دا سه دا سه دا که مخواقسی نو یو کنا تسنگ اغا سنه وجه هزان دا جوله اللہ وی کزا ده کنون جنومینین دا انبیاء و گند زان جول که چاگه سنگ زمان تابدار و بندگان بنده جول که کنا ها تک دا اگه انبیاء و اگه ان اللہ دیر خوشال و دا اگه گناهون انو سمو خو گناهون دیر دی و آسه خوب هزان جولو سنگ نو بیا الله په صدقې ممکن دا ان الله چې الله ومتعاغې سوکې مافی کوم په خلاص کې او کټک کټک دا ک نه نه نه ک نه نه دا وسید ک نه دا ک نه دا پدی دا پدی وروړه بګه پریوزې وا په شي دا پدی فل بسنګ لاښه دا چې خپېره پیاده বিনা پکې پریوزې او دا چې پریده مالا تاسو به جوړو ماته ګوره دا ام په مخه ځه انشار دا په نقشو قدم چلےږي نیک بځې او که ده کنه کنه ده پوله و بابا مادشه و ده با دسته شبه افریوزن که تا بسیم تزیبه که ده نو ده دیوه جه نه او دیوه یه نه کمو خودعور ده علمانه علمانه علمانه هم بیان ورسان دی وی که اوه ده حرابشی نو ده نه د مخاره شي کنا علما دي نو شه دا خو به نس کی کنا علما دي کنا غل کار نه خو نه کی کنا قران چه څنګه زم د مولا بیان کړي دی قران د امیان د زم له بیان کړي قران کې یال ال کتابه امی قران نه ده بند کړي چا بند کړي دی مولا لمتسد یال کتاب امی حق نه پټ کړي یا علا الكتاب لما تگفرونا بآیات اللہ لما تلبسونا الحق اومولا حق پتے ولحق خلق و حق گرورے یا لولا ينهاهم ربانیون و لعبان عن قولهم اومولا خلق ولین منک اذ غرط حرام سیزنونا عن قولهم الاسما و عقلهم انکهسیدممل احبارې حبان یا کوونه اموال نه صبلباتې سدونونه د سبی سَبِيلِ اللَّهِ د نکان پیرانو د ناکاره موړیان نه خلک من کوې د لا د کتاب نه او غطمانو د خلکو غړې ملا نه کوې امید دا ش نه یا کويلا مولا چې کمم د یودو په چاکر راله لاغا کوه ما کیکوو بلک. کی؟ خوچدا یه هودوسي پد پکاراغه دا, دا چې کوم قران دا غي زم بیان کړي نو هغه دین ناکاره مزربوی څه شیکنه دی خو شخه د له تعاون په کار دی نه که د دې کې نو دا خامخا نه نه امید امیده خبره مې نی ستا په دین کې کوټه نه او بولا تاسو واسي کېږي نو دا به دین بيختنی کوي ښا ديو جنا بازه بوي یی نه خری خري خدا انبياو د او د بابا غاو نمونه قرآن کښته د ته چې دا نمونه مابا یادې هغه دا, دا نمونه علی د قرآن د متو هایو ماټریک څه به مانم قرآن کښته نو ما قرآن کښته راځه کوم نمونه ز علما دا قرآن کښته خوښ ته هم انشاء الله کریم چې د کم وخت پورې راغلی وو اختتام شویده په چاپ په پا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام په سورہ انبیاء و قومونو په چاپ د چاکړې د قران دغه موناغشتې او داغه نوستو قاعده کولیا قاعده د تاوي کوریا تصرف نه هو که کېنا حره وو چې متحرک وی ماقبل داغه نه مفتوح وی دغه به په چاپ و او و سبب او سره لکہ قال لکہ باع قال فاضه کې قاولو و متحرک د مکه ته فتحه ده بدل 50 هزار شه پاريف نقاده شه باع فاضه څنګه بایعه با. يې متحرک مرکه ته فتحه بدل شه طالب سره نو با. وس دا قیدا قانون متوجی دی په قال او با ک څه د دې غوندې سو کوم راضی په دې قیدا نو اته به دا قیدا متوجی با با ناب خاف اې حالت خو به زره نشتاق دا قال او با کی منګې دي با په سره کی با وبا خاف سره قیاس خواته تا ته قیدې کیدو خو دوه خودو د اجوفو نواوی او یای قیاس کو قرآن تا ته قیدې کیږي چې دی اومتونود دی انبیاله مسالم او د دې زونو ردونه کړی په خپل زمانی دو اومتونو چاغې دا کارو نکړي اوست چې د انبیا وارثه تد انبیا په نقشو قدم زه نو چې په زمانه کې کم خلک ستا قوم د کم شي عبادت کوي څنګه چاغې نو مغستره تو اغه پوچا پاک کړي عبادت وکړي قران دا غي سلام دا غي ردونه کړي او د شکر دیږي کړي نو چې تاسو د پیغمبرو عادی شې متو تردید نه کړي اغه ووته دا تردید کوي ان شاء الله وګوره د روزلله سلام عبادت شوی لوی و لوی لوی پیغمبرو انسانانو د روزلله سلام شوی دی عیسی علی سلام شوی دی وقاءت وبكرت جدواره فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله لمن واغست چه هغه ابن الله دي ابن الله مشركين او تر نازور د الله وی دي دا اوس مون ريس کنه دي دارنګ قران مون واغست چه عبادت شوي او دنور د صفوم اي سورت الانام پنزاو یا شپږویا فلم ما جن علیه الرو اککبا دستور شریعه ده قران دستورونو واسه ده ابراهیم علیه السلام د خپل قوم پښتور او عبادت باندې رد کین چې تاسو دستور عبادت کوی فلم ما ال قمر باز غن قال ها ذا ربي بلم مار اش شم سبا ز غتم کا لا حاضر ربی د نور غي عبادت نو واغ سه ابراهيم عليه السلام د څو مې غي عبادت کړو نو رواسته ده د څورې عبادت کړو نو رواغسته ده چې تاسو د دې سيزون عبادت کوئ زالمانو اپ خپل مختازي د حکم پابندی په خطر او پرې ووتوږی پوښ دار انګه <laughs> حضره الیاصلی نوح علیہ الصلات والسلام په زمانه کې دوه سو مدرګارانو عبادت شوهه پینځه او دوه سو وا یو جوخ نسل باباګانو پینځه انسانانو بوتانو پینځه باباګانو نمونه بدل هغه سوای یو جوخ ها قران دا او دوه سو وا یو جوخ نسل دوی واسه اغه دغه زمانی نمونه لري زمانی نمونه لري او undisteka ده د الیاسه د صلات او سلام په زمانه کې د چا عبادت شو د بال اتدعون بعلن وتزرون احسن الخالق سورته سواف اتدعون بعلن ای مدد کوي تاسو بعلرا پاره زمانه کې عبادت او د لوی زياته او خلک باراته او خلک په دغې طوچا پارک تا الیاسه عليهم سلام داغي رب کوي چې تاسو دا غا عبادت کوئ او بهتريند مخالق نه چې الله یې غفرې دی او زموږ شری دا غې مبارک دي چې هغه صلی الله علیه وسلم شریش غزه اوګو دو بعض سلو سوادارے منجو ورانو سلو سو پای کی من جورانو او ټود سونه او د مل غلرو نه جوړو چې چا او پای کی دنه به شیطان راستو چې چا بس شهرو نو شیطان به आवाज کو قبول هلقه وی ګور بعد زمون کی قبول کو دا خلچه د قبر نو سره قوا شیطان आवाज نه کی دوی خودې غواړي چې دا ټول خلک بوته لکه کنه دا ساه میلیس کې په سجده پراته وو ووته یې نه کوي یو آواز کې یې قبول 700 روزې ستاسو 700 خیراتونه قبول 700 منځونه قبول کله دا کمګر چې غواړي پرېدا ما لاسه چغې وای باخه دا ما په پلوه غولو وای چې څه وو الله یې دا وسنه کوي الله ته پته و چې دا خلک ډېر کمزوري دي از اینکه چه تا پده اوال بانطول نردی و جی نداسه و سلده شیطان تا نور دیخوا دارنگه دا حضرته عیسی علی مور عبادت شوه و مریمه عیسی علی سلام عبادت شوه ره قرآن دا غیر نوم اغسطه ره یو یو دا غیر نمون قرآن اغسطه ره دا فرشتو شوه ده قرآن دا فرشتو نوم اغسطه ره ده جناتو شوه ده نو قرآن ده جناتو نو مغصره وَجَعَلُوهُ صُورَتِ عَنْعَام صَلَمْ عَيَتْتِ پوششیں آن وَجَعَلُو لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنْ وَخَرَقُوهُ وَغَلَقُوهُ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بَنَاتٍ فَرِشْتِ بَنِينَ ااو شولکال جن جننا قران د جناتو نو واسه ده د فرشتو نو واسه ده او ګورانه بيبي الرسالت و سلام د زمانه مخه خلکو د دریو مدرګارانو عبادت کاو د لات عزہ امنات سوره النجم کې قران دا غو نمونه واغسه ده پیغمبر پاک ولاړ له یو يو اخرات وملا تا والعزا ومناث الثالثه الاخرى پښې تاسو دا د عبادت کوئ ان الصفا والمروه فصفا ومروه باندې د بوتام قراتو یونم اسا خود بنم نايلو قران وې چې اوس هغه سفا مروه د دین د نهود الله لذي دا پتا شوی خوذري اغت میټاو شو ختم شو نوم لري غسیری او شغلي مونږه ورته وکړي د غسی او شاله خدای ته پیژنې خلک اساف نه پیژنې خلک بعد نه پیژنې دا چې کم دین او دا مونږه بیانې ما دا خو هغه نه دي دا قرآن لا یاد کړي ما نه یاد یاد او اودې یاد کړي یګوسی یاد کړي دا پرې دا مالا نو له خپل یادې کړي قران دا یاد کړی دی که قران رات دی او اس په پا پیغمبر پاک نو دا یاد کړی وی او قران د شوه وی پیغمبر اخیری حکوم شوه وی رسول ندار دی دغه ډیوټي د رد مشرکین او د غی د مجسمو دا ډیوټي د چا په ذمہ ده دا د علماو د حق پرستو په ذمہ ده څنګه چې انبیای له مسالم د خپل قومونو د شرک اغا اصلاد رد کره و اغا توحید بیانه کره نو دقا جوتی بسو که حق پروسو رمان چې په کوم کم وقتی امیان مجسمی جوری قبول <سؤال> تا پسجیده کیگی او دا اغای نزرون و شکرانه پیش که اغا نمبالی چه ده پنم داشه حرام ده دا ناروا ده دا غلب ده سنگ چیان بیاوی بیرو کنه اغا دا اللہ پنم نزرون و که چې تا په قرآن کې ته ویو چې تا دا قرآن به زری مو چې وره نې ورره قرآن, قرآن کې دا نشته او دا نشته چې دا وي قرآن په physics او په chemistry او په mystery او formula څخه ذکره نهغه بل کتاب کې نه الهګه formula دا ما په chemistry کې ذکر ما په biology کې ذکر لري نو که اغنور کتابونو کی به اقا فارموله سه که او با چری کنه بچری قانون بچری ها دا نه جمعاده که خدا نشته دا ور دا قانون نه ته قران ته هو او قران کریم دا انبیاء او عجزی بیان کړي دا دا صحابه عجزی بیان کړي دا دا نیکانو بندگان و عجزی بیان کړي دا ته څنګه غیظ الله سبحانه و تعالی او یو عجزی بهترین مخلوق پو مخلوق, پا مخلوق کم مخلوق او الله عاجز اوږي okay. هغه بیا دی هغه بیا سو راجزه سو د ام بیا دی وګوري حضرت ایوب علی السلام عاجز دی الله تعالی تچوي څنګه هغه ادلاسه شریکې حالان کې خپل عاجز دی خپل عاجز دی او تا هغه داسې شریکې وګوره په هغه بيماري راغره ده ځان خپل بيماري نشې لري کور او تا هغه لا ته وشه ده کې آیات نمبر دریتیا سورِ انبیاء و لسم پارا وَأَيُوبَا اِذْنَا دَا رَبَّهُ أَنِّیمَ السَّنِيَ زُرُّ وَانْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یا اکی آیوبا لے سلام کلے چا جزیو گل قل ربتا شبی شکا ماتا رسیدرے دیر تکلیف وانتا ارحَمُ الرَّاحِمِينَ یا اللہ ماتا دیر تکلیف دے پیغامبر جوندے لزانت تکلیف نشلر کولے اے ته سررن غ د الله سره دلهپې پتونو کې بلغ دلوړې پهې کارونونوکې دا تونه شلو کوون بل پې غمبرو ګوره پ نمبرهات په اسماعله دریسا وځل کفلو کلو من ساب ټولو صبرنا کو په ت کالیفو باندې د ت کالیف نه شلو کوورې بلو ګورهزن نوې ظذهببه مغازې بند په ځونونه الله نقدو چ که فره دا ف زلوماتې الله الها ځان د تیرو نه نشي بچو ته کاری فنه نشي پیغمبر پر ځان نشي بچو له مطابق څنګه بچي چې د الله سره شریک او راخداد جوړه وګړه بل پیغمبر حضرت زكريا عليه السلام ورڅي یات وزكريا اذن داد رب لا تذرني فردا وان تهير الوارسين خاط پیغمبر دې ژوند دې به خزېстаў ځان نه بچي پیدا کولې نو چې ژوند دې پیغمبر ځان د خزې نه بچي نشي پیدا کولې نو څنګه د الله سره برخدا جوړې ته پر په صفاتو کې او حضور عاجز دې الله او ما ته عاجز دی او ته وینا اغه ځموار دي دا رنګ دې نه مخه تاسو ګورئ نور انبياله صلوات و سلام نون پ پو یا نمبر یاد نو هنن زنا دا من قبلو نوحل سلام یاد کا چې کلې ماته عجززی کی او مخکې د براه م سلام نه ابراهیمرے سلام نے مکې پوغه ما ته عجزی کړی وه نه ماته مختو نفسته جب نه له پن جنا هو ماخ لاس کړیو نو چې څوک زخلاسوو منواغ مع پا دشرید جوړے ظاللی ما۔ او مخ خلاص کړې دې قلزان نشي بچکولې د مصائبونو وګورا غې نمخ کې حضرت ابراهيم عليه السلام وګورا قالوا حركوا وانسلوا الهاتكم من كنتم فاعل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما ابراهيم عليه السلام قلزان د اون نشي ما دور نه بچکړې او مخ خلاص کړې دورنا فانجاه الله من النار او ته ما صدا شرکی زمان پسی کې اللہ و زمان پسی پتنوکی ما صروری برخدار جوڑے حالان کې اغفو او ہم ما اخلاص کرے انبیاء عاجز دی سور عاجز دی اولیاء عاجز دی اگران بیاوی انہم کانو یسارعونا فی الخیرات و یدعوننا رغبم و رہبا و کانو لنا خاشعی در انبیاء علیہ وسلم تول عاجز روما تا انبیاء عاجز دی نو چه انبیاء عاجز دی اولیاء خو پا تریقی اولا عاجز دی گورا صاحبی آسینو گورا سوغن نیک بنده او چې خلق پرا پنشوی نو پا پان پانکی شید کرده دی نو کده غلاس کې اختیار وی نو پلزان بے بچ کرده وی نو چه غنی کولی پلزان در د و در شادت نو چی بچ کرده نما او تا ب بچکی او ته دا الله سره شریف جوړه هغه نه بل وی و دین نشا قران داغه د وژتو بیان کوي الله و جعلنی منالمکرمین داغه په خړې ویری چې زال الله عزتمن کلمہ قران کدا نه چې غلا غره ده زماته ګناہوں مااف کړ بل ځه ویل نشتا چې داغه په بارک سوکوې چې ده لا مااف او هغه وی وی زال الله مااف کړي ما تما گناہونے ما تماف کرو او زی عزت من کرو ما رجول مومینو گورا موسیٰ السلام مر گرے یو یو قرآن دا غیر عجزی بیان کرے نوچی انبیاء عجز شو او سے عجز دی لکر صورت کاف یو سلتے میا تو گورے حی نما بندگان دی او تا نما بندگان او نور په خداي تو او شپاره سمه پارا اخیره رکو د کف 102 افا حسبلذین کفروا ایتخذو عبادی من دوني اولیاء آیا ګومان کیا کسان چې کفر وکړي بندگان د ما به زمانه په مدوګاره او ګور ازما بندگانې زمانہ بغیر په ولدو ته په مدرګ اړینې ورې دې ماړه الله وي ظالمت کافر زکه شوې چې زما بندگان دې ما سره بره خدار کړو نو چې څو زما بندگان ما سره بره خدار کې نو کفر واغشه کافر په کافرو دمو او کفرکار کېنو تدا الله سره بندگان دا الله ولی خدار هزار جوړيو او دویم کافر شوي او د کافرونو د پاورما سمجه تیار کړې ان اعدنا جهنم للکافرین نزلا ما کافر لا جهنم تیار کړې په من مسیا او دریم دا یوسن پنجو ګوره د کافرانو زما د آیاتونو خلاف که کفر کړي او د دې عمل برباد دي واللا الکالذین کفروا بیاات ربهم ولقا نفحبتت نو برباد ش عامل داغه نو چاملي برباد ش نو فلا نتی ملهم یومل قیامت وزنا دل بتول قیامت کی نئی تولولو ولینو نئ. امان نيشت نو چي نو تول دکم د نشتا عامل پس ختم ش عامل خو عماره فسقته مشو او کفر فشرب د چې دا الله سره برخدا ژوند کړی او نو فحبه تک درګای جوړه کړې ده ار کال حاج دې حاالات یې د شیخو صوت په د پروډوسر د انسان بنیادي سيسته ګوره داغه بنیادي عقيدي ته ګوره عمل ته ګوره که بنیادي عقیده سین کله ګمرم کوي واه که نیک سره ده او که داغه بنیادی شینې دا غلې حاصله کوي نو عمل خو دې د بجا هجو مو باو تا ویو حدمو کوزره سو ها جونو 500 500 500 500 ورته نو مو صاحب چې تاسو په بوجود معلومات کې نه ورګړي چې تاسو په ورکو جومې ته امري او سوچ کوجو ورکو نو یو سوچ کو او هغه په بوجود ماتولو جگړه کوله یا وینې زبې جوړوم بروي زبې جوړوم ما دا چې یو کس چې ورکو سوچو کچھ نظر پیله چې اوس سوچ کو کو چې دا وسلو خو پیډه زيارا کاپ چې پېپې دېږي او هغه به په خیرات کول وبانه جګړوي یو بوي او سم هغه دستور روان دي چې کما شوم په مکه کی یا په مدینه حرمین او کیسه خان خور کی چې بده خوروي په داسې راز مازه دستا خان دي داز ما خور کول جګړه پیټه فلته خو هیله نه سره ووتې چا دا ووتې ورته چا دا چه اون کې لوي باندې تاته چه ورته ورته څو مینګای ده الله په نور یا ساته چکم کوم خلق د دې مینګای له دې خلقو لحاظ کوي الله په نورم مسالې او چې کوم خلق د دې لحاظ نه کوي د الله د زندګی تاب لحاظ کوي الله په نورم مسالې مونږ الله تعالی کی ها دا مواجهه به اوخري اوس کی واده خلقو بانو قرم اوس کوم بخاری کی حدیث ده لا یا کون تعام تعام که ان صالحو خراځستان کوي نیکان خلق پنیکانو کانو خلق او خروه پنه خکانو خلق او اسکاوا پنه کانو خلق وا غوندا هغه دو ور کا او خره اسکه په دې باندې له ګول دا په قران او خدین په دینداري دا الله پر زاد ګولې په دې پیغمبر پاک قسم کوي چې کم کس خیرات کوي دا لا په دین کې مال لګې دا لا لک دینداري باندې الله پیغمبر پاک وې چا نه بدغه مال کم نشي بلکې زیاتی دمو عتزاله کې خرچه کوم باندې د بصخره ما پیغمبر پاک قسم کوي چې سور ما په دین باندې علاوه نو نوزید د سیوا کوم ما یا من خیر فل یکفرو او چې په دین او په قرانه لګې نو بیا به محرومم نشي دای ز ثوابنا سواب مکیگی ایمانم سواکیگی بخنم در تکیگی را بشن شاید اللہ مضمون پاتیلی اپا یہ مضمون مکسوری کباس کون شاید اللہ دا ننپده من باس کون دو مشرکینو د غیر شرک فیلی دا سورت اعراف اگور ایک سو چورن میں نم برایت دا عباد دی خواب بطان ندی مرحبی دی بطان اعبادت کون جدا تا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا من دون الله اولياء عباد عزنجه اگر تاسو ثوابو تام کي اسو ثواب الله و بوستو او چاو وشتو نازل بوته په سوره عارف کې الله 194 نمبر ايات کې وې ان الذين تدعون من دون الله عباد امثال قوم می شکا کسان چه تاسو ترامدت سو های بیز اللانه اغب بندگان دی ای دا چه خلوکو ترامدت سوی دا بوتان دی که بندگان دی دا چه خارو که دا بوتان رو رنه دی دازمه استاغونده نیکان خلوکو عباد دی او لاوی امسالو کوم استاغونده ما تا کسوی بوتانو می تبوتی وی نه می خودان استاغونده دی او کولی کو ته 파نه کا سمجهته خوстаў دی به ته بوتی شکنه قران وی کا علق يفیเฟر دازه بشی ففو هتن نزی کا فرد لکه ته به چرته خو خلقی ګټو او تصاد یادی هغه ګول خو بیا هیڅ نشته وره که زه سویم دا څوک مګانا د لیکا دایا د وا د تکرار کوزان لا ان یو بابا مو ټول شي ورته کوم لکه سماته وي په وسهونه عبادت زمې صدوتي قران او امثال وک دا څه غیزان شو دا غیزان کتبانی والا وته یو جواب وسکنه مې تم جنگول کې هغه بجو دې څو وی او کاسته وي ما هغه بجنګولو خوشا کده وي ته ا او دغه نمني چې مړي سنې شکوړی کده وي مړي مې زموږه واپورې کي دې جل الله سي بیا وبوستا کب ته لازم بابا څنګه عبادون سهالو کوم بنديگان دي و استاسو غون دي استا غون دي بندره فدعوهم فاستجیبوا لكم ان کنتم صادقين اول يذا حكمه تاسو وایي چې الله تاسو په دې بل حيا جنډيري تاسو وایي ملي مې قران کې الله اموات غير احياء مړه دي تو ای په د احیاء او اموات غیر احیاء فسلفه سوکای ته ما یا توې زما یا توې ما ماکو یا قران کینېشته مسته آیات بویو زمای یاد بنی مې کومه راځي ګوزو دوری حدیث کو مې ښا مې الحمدلله تا تا پتم نشتا چې اموات غیر احیاء قران آیات نه ده دا ځا نه وې مخه ته نو قران پلوته چې د قران سره تعلق الله دا چدا فاطمه ته مو ته نه ته دا قران کښتاو کونیسته کتابخانه والا او ته به له تدریس څخه داسې نه دی نه مې ښه تاسو کولی شئ دا قران کتابخانه ته روان یا ته کله چې ما اوس نه پاتې لګی په نمبر را روانه 3 پارا او 21 نمبر آیات وګوره او ته په هغه وخت کې روانه پیدا دی وږو بوټونو بارا کېږي تاسو د یو ما م خيار خو ميداو شکر او هغه څخه کنه همدواد مغيرو آیا وږو بوټونو بارا کېږي مې هیڅ بوټونو بارا کېو یا مې غرسو پسوي واما يشعرون ايانا يبثون مې عالم خوې کتابونو خوې وړي دوري حديث سره سيدلې وو نون سره جمع د پاور د بوټونو راځي کدا قلمندو راځي اي شمه کاوا جواب راکا مزه و خدای په تشو جوړه په شرط ته جوړه کله وي نشتا کله وي شتا د کوټ باندې کرے کله وي دادا چرته دادا دې حالت مې اعلان له اوره قرآن زدا کوي دغه انا مخلوق تور کله ته رو کې روان ده دغه خلق خلق نشي سموله کزان تر دې وروه له سامدان بياو و دهغه څه په بخ په نه په ویني نو ما تا به ځان په قرآن تو کوي او دغه خلکو امیانو تراناگانی ورکی امیان در تیرون روبا سی امیان در شرکو د کفر د بدعاتون روبا سی رو در خلق نشی روخ کره او پوین نگی پر قرآن بانده او روخ کر پر قرآن بانده کی کتاب انزن ناهو الیک لیتو خورجن ناسا من الظلمات الى نور ما قرآن ذکره و لیگوت چطر تیرون خلق روبا سا پوشید نعم لو دموا عبادنا سالكم فضعوهم فل يستجيبوا لكم ان كنتم صادقين وګورہ دغه ټولو نیکانو بندګانو سره دا عجزیده الله یو پیغمبر می ذکر کا صاحب یسین می ذکر کا ټولو اولیاء می ذکر کا ټول اصلي محتاج دی ماتا نه محتاج ماتا برابر یو جماعت شهریک خپل خدار جوړه کانو بندګانو او انبيانو او عاجزيونو مشرکین بل عبادت صالحین هغه مشرکین چې د الله په صفاتو کې د الله سره سرغړن کړيو نیکان بندگان او انبياد هم سلام بل موږ ورتهنګېسه ها دا موږ چې سم مشرکین چې زه واه ماري زما خوګيږي او بارته وځي ګارې وختي زو کنه دویم قسم مشرکین چه حدث کړي ده ما خلاص کړي ده مشرکین بل کاواكب هغه مشرکین چې د الله سره ستوري برخه خدار جوړ نورو څو په انتظار مده ستورو د الله سره برخه دار جوړ کړي وي او د ستورو عبادت کوي څنګه چې د الله عبادت کوي نو د الله صفاتو نو کې د الله سره ستوري برخه خدار کړي دي حالات ستور شپه عاجز دي قران پاګې باندې رات کئ سورته نام ګوري 76 نمبر یا فلما جنع عليه الليل را كوكب سورې باندې رات یو ک فلما جنع عليه الليل را كوكب هذا هذا ربي فلما افلا دخش يو چې ما درګار فنا راځي په ما درګار زوال راځي اوستور این دوشو فلم ما افلا زمیننکون دفنا کی دنکو مدرگارانو سرا زداغا الاسر منکوم الحی القیوم زداغا الاسر منکوم چه لا یمود هو الحی لا یمود چه پاغا مرن رازی اپوستور خو مرگوزوال فنا را ختم را ہے الرحمن پنځم او شپم نمبر آیاته ون نجم والشجر يسجدان ستوري او وني تابدا دي د حکم د الله سجده الله ته کوي اخفل د الله تابدا دي که سجدي کول باندې نو چې جوس پس بل الله ته بلته سجده کوي نوتا آغا ولی آغا تاولی سجیده که اپا خونا محتاجی نو وَنَّجْمُ وَشَّجَرُ يَسُجُدَانُ سورة نجم یو کم سلوی اقتمع یو کم پنز رستم آیات تین وَنَّجْمِ ها سورة نجم فَلَا اُقْسِمُهُ سورة نجم یاکم پنځوست مایا ته وګورئ سورۃ النجم راځه پیدا اوسه مستو یم یاکم پنځوست مایا ته وان هو رب الشعر اپالو کې د شعر استورې ده آغا مالک د شیراز ستوري ده د شیراز ده د شیراز مالک څو ده الله نهغه پخپلا د بل غلام ده مالک الله ده او ته د شیراز ستوري عبادت کې مړه کوسمه دغه ستوري چې ده زل وروشي غنودا کار کوي چې دا وروشي نودا کار کوي نننا پستون بانی کار نکيږي دا الله په حکم بانی کار کوي سورت یاسین خیر خدای دې وکړي انما امره اذا ابادش اي يقول له كن فيكون په حکم د الله کار کوي او سورت نحل دولسه ما يا کې ونجوم مسخرات اغس تورې تابې کري شي په حکم د الله چدالا ستوري د الله د حکم ثابت دي نو تاسو څنګه هغه لاس رابرخدار جوړه او سورت انام درکم درکم سلامات وجعلوا لله شورقا الجن وګوره سورت انام درکم سلامات وګوره د سورو اجزي قران بیان کړي دا وَلَّذِي ذَرَأَكُمْ سِلَمًا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا الله غزا ته چې ګرزوري دي تاسو د پاره ستوري ستوري الله مسخر کړی دي <متحدث> تاسو د رانه په دغه ګرزوري دي نو چې پپلا استاد ورنا محتاج <متحدث> <متحدث> دی تا ته وناکه الله تعالی ظرف غورځوری دی د لال سمورود فارغ غورځوری او ته څنګه لار او ته څنګه هغه دا الله سره برخه دار جوړه پوهه د دستور عجزی قران ذکر کړی سورې زی موار نه دی غا چې دا سوره دا کیږي په وخدای کېږي نه تری مشرکین او مشرکین بالملائک هغه خلل چاغې د الله په صفاتو کې د الله سره خدار کړی فرشته بل خداره کړی وی فرشته د الله صدا بل خداره جوړی کړی فرشتو لري اختیارات ور کړیو په ډیرو سيزونو کې حاضر کې فرشته خپل عاجزي قران د فرشتو عاجزي بیانې والسفات صفا هغه صف ترن کې فرشته په صف تر آغا چې دا عبادت کینو په صفونو باندې کوي نو کدا مددگار وي نو په کار دی به نو خلکو عبادت کاو په صفونو دی عبادت نو په کار بیا په صفونو دی نو خلکو عبادت کاو نا پلا جزلی انا لنهن الصفون 165 د صفات په انا لنهن المسبحون امغا تشبیہ بیان اون کی پوش قران دا غی بیان عاجزی بیان سورۃ سبا سره آیات کې مراجعه دا غی عاجزی سورۃ نجم کې دا غی عاجزی بیان کړي 24 27 نمبر آیات کې انعام سره آیات کې مراجعه دا غی عاجزی وجعلو شرکا الجن وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بنات نموراد فرشتی دی در اغیر عجزی قرآن کریم بیان کری دا دارنگی سورت سافاد یو سردر پنزرستم آیت سورت زخروف شپا رسم نمبر آیت سورت تور یو کم سرویختم نمبر آیت بنی اسرائیل چاریس نمبر آیت او سورت انبیاء چبیس نمبر آیت او فرشتی سستینه کئ ستډی کیګینا په عبادتوس ما باندې الله وې اے ما او تاسو ستډی شو کله پر ګورو کله کته ګورو کله ګړت ګورو دا تو زما داسه تابیدار مخلوق ده چا لا وې لا يفصرون سستینه کئ وسبحو نل لیلا نهار د شپې او دوره زما صفایم بیانې ما ده وان خااننو نو سب لَكَ او بهحملمې کا خ د سولااک یا لامنستا پاې به ب اوستاله به حدونه منواایو موشرتهکه د وایو کله نهایو توزګازو هوایې پرې د مدونیا کا نهپل وا منګی ده دا فرې داسې مخلوکو د یوان هانو نو سب خو بهحمل دی کا وانقد د سو لاکه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا قران د فرشتو صفاي بیان کړي دا داسې مخلوق دي لا يعصون الله ما امرهم فيفعلون ما يؤمرون سوره تحريم سپږم یاد دې زم ما نافرمانې نکي چې زو تکله د یو شې حکم او کمانو نماز او حکم پابندۍ زماذو حکم تابيدي د فلاين روح والا نو بيدان کي چنالما داو کا نو دان کي کو دا کوما غزماذو حکم لا ياسون الله نو چ پخپلا غزما تابيدي زماذو حکمونو پخپلا غا عاجز دي نو هغه عاجز مخلوق با سره رب را خدا ارزال ما ول جوळे یو بنده عاجز شو نو وله عاجز ما سره برابر اي بصفات زماکي سوگی مشرکین شو دره سلورم کسم مشرکین بل جن آخالک چاگی دارلا پسی فتنو که دارلا سرستوری صدار کریو پیریانو ماماگانو خپلی خپلی کاریواری خپلی او تراکی پدا چا پیری پدا چا کوری کری پدا چا تاویزو نکری او د باندې پیریاندی او په د باندې یم واه چا دې نات لا چا خلاصره یا خندې بدن دي اچھا و سوسې اچي سوسې اچا تاتې دا ار شیطان هغه کوشش کوي چې زه دا عالم څنګه تباکم زه دا تعریف څنګه تباکم دیم نه وباسه په بدنامو کوشش دی دنده اوره کوشش کوي د بدنامو طریقې باندې او شی حقورا چیکر لا غلطه وسوسه او غلط سند په ل کې راوړي شیطان وي بیا به نه بس واده به ایمان ولې زما ذهن زما له خلاصې او شکل زلته خی خبره خی ستاده دینداري د قاضي لکه خیر خبره چولي د فرشتو په ذري عقبانه زلته د فرشتي د لاته ال قاو شوا پس لکه د خیر خبره او شکل لته هغه ملي که اصول قرآن او قران یو ځمېدار ايو د کواندار سره ما زه به دې شپوي کومه او چرې مولا خنيما وسو سې چې نه پرې یاد کړی کنه ها ماشې دا وسو سې چې له تاسو مونږ شته متحد شته مشرق شته خدای مله نه هوامن نه عمل کتاب راوړه په دنیا کې کتابونه خلقه توای بازار کې خريکو خلاصو په خرافات کې نه قامت دی پیغمبر پاک و ابذلو عبادت امتي القرءان ورای عبادت زمادو امته القرءان قرآن, قرآن مدرلاس کې خو د عبادت دي. قرآن ته عبادت او چې بیا اعلی راله او چې په یګم دا بیا بل عبادت دی حدیث کې راځي او سره نو کوي ګره کوشش کوي دا غره دا پاره اجران دو اجر دي چې پویږي دا غره پوی. پا دا پاره یو وجه دی چې نو پویږي او اله یې رالې چې ته له بهرواړ کنه به اجران الله غي رځي دي ته به کوشش کړې دا چې پوی دي تا نه وادول تر کوم چې پویږم نو تدا پکې دا پوی پدې انګ리즈ې څنګه دا ما شو ما نه پویږي اغه زنانې او یو کله قدم داسې کوي بچي داسې نسا علي بداسه ورو کړ خه بداسه څنګه ورو دا سکتي بیا سم ټول تو سپینږه ترتیو کې وي زینه یاد به او پاول پیس د کویګي دا غو پاول به ته نه کویګي ورو ورو به تاسو شین ان شاء الله چې بیا وي موږ قران خزماخ پز د زړه کتاب دی ان شاء الله دا, دا زماد فن کتاب دی شیخ القرآن بوي مولانا محمد طاهر او چې مخالفیین وماسره باس کړي کې کاو ورما قران او حدیث زماد خپل کور فهم دی کې ماسره مچېږي اغه تاسو چې کوم فنون دي ریاضي او فلسفا او صرف او نوو اې کوم مسله وچیړی په قران دا 13 کچ استاله خپل کور فون او ستاسو نه فنون ورزيرو ما شاء الله قران ما شاء الله په قران کې کی خبره کې ان شاء الله کم جنويزه بدلته و کم مقصد یې بدلته و د حياتونو مقصد ده بیا ته تا ان شاء الله تاسو کتاب درخو وروزه کومهه محنت کې هه شیخ <Sess> <Sess> عبدالقادر جیلانی ذکرکلی رحم الله خدا جنات ندی دا به کله کله کار کیږي په شکل انسانانو جستو چې ګیرا سپینا من د ستوري په مبارد او بیان شو ارز کله کې بیان کوم هغه چا اوس ته زموږ دراوسته دیو دراوسته هغه وې هغه راوسته په دې چې چې منځ په کې وایو پور باندې پهونی هغه بشر پیداو کې دات په پیداو ایا چا څو پسندګی اچا وره اوسه تا را اوسه نه تا را اوسه نه یاش دا څه دا څنګه شیطان دایمان چې خلک ته وسوسه او غلط سيزونه بیان غوا دا شیطان دایمان ها دا خیال مو کې او کله کله مشرکيات او بدعت بیان کی کله کله وایره شیخ الاسلام نکړي رحم الله چې یو وا په سختو مېرو کې را روان او دې باندې نهایت ته کې نو چې ته یې نو ترې به یو سالې راشي ګټ ګټه غريبه یې چې ځفلانه پیری ما فلانې ولیما لانی بابای ما تاسو سپکار دي یبو یې را ما څو پکار دي حوالہ وو بو اوس کو بو په شي بیا چې دا سالې راشي دمو یو فلان کې پیری فلانې فلته سپکاري را دا الکنا ملک مو وړه پلان نه نه پیر را مو وړه چې پټان برې موناو ده په شکل ده باندې راغلې او ځکه دې خراب ولا شیخ رکلدی امام ابن تیم رحم الله چې کله کله با په شکل زما راشي چې زې ابن تیمې ما هوځو غره ارزه ته نازړېږم او نو زې ما غوږم را کړو ساسو سره پاره بدلې تاسو پکره زای کله کله بدل شي د انسانو د غونو ولوسيغه کله که په خپل مباد تک دی څه کوته دی څه ټک دی تاسو باندې ټک دی پته ټک دی بای ټک دی بیا څه بابا بابا وروسته ټک دی کیه شیطان نه دی چې او جنې چې ونيځې شو په اېد نظر معمولیو ولګیا درو نظر لګي ورو شیطان د ګونه پری دی سستایې او چې ونيځې شو دازه په کې غولو چورلت د ګونه پری بابا ګاننه مې او ور ما په پون سترګو باندې تللی شو ما په غاډې کې لاله ما دا غړې پیټه راځل وطابه نه استهواز عليه شیطان وطابه نه باندې ناستو ها یار باندې ناسو داګه نه پلي پنجلري کې مخکته را روان دي دا ته دې لا بدلی لا حول ولا قوه بدر ودا کله کله وطاله په پرزونو یو ځې کې راشي دا داشت به وشي لا حول ولا قوه به لري غوله ها او هغه ځکه رسکار کې پرې او دا لري وای لا حول ولا قوته الا بالله دا کلمه کله کله با د انصار په پرې دا زناورو زغوا د ګړي میخي په دې سبو نسي او لنجره ګونه به هنيسي ولاندا زړه کړنه ده مورازه زنانه بو او بېزه غا پهینه کوي سمشليږي ولانداږي پهینه پهینه پرې دوا ملوه پر ډاکټر چې باید ما خپل علاج کو څو خو دې زیع نشتا څه دم دروځو پېوای دم دروځو مو شیطان بالکل غنزه ساتي کړی لري کنه دا ګونی نه وړي پهینه پرې دی دا شیطان وو خو ځات دی دا دا خو نږدې دی بابا نږدې دی زیارت بابا څنګه پاڼه وروړوڑا څنګه پاڼه کده چې ته په پرې نه خو د کنه دا گځدا میدان دا گځدا میدان شیطان د نتري دی دی اسلی خرابه هغه که مو په مودیشم نږدې د شیخ نه دی پیدا مړ موده څنګه مولیانم زما مونه کړ زه ته و مړه کنه سړیا ته خیر کوونه شنو بیا څه تا ته څه پند یې چې کړي یو ځان دی نه ویل غو او شکیده خراب دی یو کې خرابه کړي دابل 665 کړي چې کوم کوونه کښ 65 کړي شکیده کړه زه غواړم چې تاسو کار نه زه ته هم پاسو بیا څنګه رولي پانی رولي چې کله وا دغه میږي بيزته نزيګه پاڼه خوخه کی روړو هغه بېمانه رګونه نو ګلان دې پری دی روړو په خپل لاسه ساتل شروع وکړه ته کینا سم وې اما چې نو دا به ازه بمونید ما تو بوله ما رازق قران برید ما قران سره وین بابا دا زم چې مزیدې وې نه رګونه دې تاباق اچا تاباقه دا شیطان بن ما او چې کدا تک تا هو غلام نه کما دا غوا می خملي لتم تکي ان شاء الله بغیر د الله د بلچا نظر منك تا پانا څنګه اعتماد وکم غیر د الله شیخ القران اجازه پر رحمت دزا پنجاب کې مدرسو سبق نو ما سبا یو مشل سره د دادا تینو جامه به نو د آلته کې دغه خلکو میخي نو مو ته بل او یا ډیر د غریب سره سر ما چې تاسو موږ مالس وړې زو خو نو کمزوره ما سبا کې نه ما نه وای چې په خور نه ما چې وخوا ما دې کپ چې زمته اس کوم ما دې راخله په بابا یې غستو پای مات د نظم ما پېښم دې زو پېلم ما دې خاله پېره وره هغه اوره بچې کو ما په خوړه په ونور هغه ما په یوکاو یو دسمال ته وی چې څهبه ته څنګه یو له سمو یو اونکو یو دسموړ نه کما دا بابا پونم باندې به نه پاتې کیږي یو دسمه راړې ما دې په دې باندې چې میخي ما په پیغامه شه نه کیږي نشاربه اولو <حيو> س نور خلق وړه او دو نکله چې د وررنکله خو باې با را ده ټولو شډان کته کړی او خی کېقیاز پر ګامه س په خله کوي چې باید تهمولا ته باکې ټول م د نه تپ شو تا لومه ور نهکه پرشان خو یز ده پهرسې ته. خلق راجب شو لیو والا دا کله ای کونو هم پړا گئی او یا گاواسه په دې وی تیرا مولا آیا ستا مولا چې تی ګمراکړې می خدای نه مليږی غړاره ما چوک دې دا ای گاواسه په پریشان او سګو کې هو کې هما چور می خدای میخي سمايږي یو رسو میوان نه پروا نه سٹه پروا مکو دا به ټیک ټاک کوي سمبټ دیږي ای مای ورشه بالته راوړا و جننن پوی دی نکي خو چې بچيك شي ماته با سې راولا ها ویاغه ما چې با سې راولا ها يومي چې مخته ملاسکه نو مخته داسې شو نو په ما باندې راځه ما وې نه هولولو ولا قوه نه بل نه قوه چې موږ ځا په دې سر کې مولکه نه یو زده مه فا ما په ځوان نو نه مالا هولولو ولا الا بالله نه اعوذ ولا دا ای ما چويسم تاسو لا د د د د هغه بل امام تشابو وی بس یو يو یو میداسه لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله له سوال میخه ودروي او له سوال میخه ولو شدي وي خلک بہت بڑا شاوري هي بہت بڑا شاوري دا وي خلک د دلوي پنجاب کو د شاوري وکي پیر نه مال شاوري مال ني هي مې الله کا بندا وز الله ما خو پتا سو پامه بېمانه راغله دي پستا اوسه په مېګول اړینو دا کار داګه نه غوستو بیا وروړو و بیا به خلکو ییځم چې په شابه سپی ماري زاله په موږ دم اچوي ما دم چومه خو یولسوم نه ورکه په دې شک به زما دم کار کوي چې د لویزون په نوم به یولسوم نه ورکه په پپویږي وېځي نه ورکوما نو په ټول کډی کی یولسما بنشي په دې طریقه لکه مهنت وګارېخه دانه چې په یی بنشي نو بز ارسه پرې مازه اوقدرس کا او بچوسره بنا وسو بيزيمړا شو ا درسم پري هوچا او ته مله او تاسو نه بيزيده لمړکلا بابا هو دي نانا دي ګو بيزيمري کې پدې کې به انسانړيږي پدې کې به ستادي نه توب لوونه في اموالكم و انفسكم دانه دې په دې یو ګزار سره لاره زفکې نیمه قران دا غي عجيزي بیانوي ښا چې جناتہ سبي عاجزي زې په دې ته جناتو عاجزي قران نو چې په خپل لا هغه دي نو بلله با هغه سو کوي ها سوره الجن سوره انعام وګورئ تاسو چې د جناتو بیان کوي الله اکبر سوره الجن انعام سوره انعام آیات نمبر 128 ویا ما یا شورهم جميعا یا ماشل جننے قد استكثرتم من وَقَالَ أَوْلِيَاهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَ اسْتَمْتَا بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا اَجْرَنَ الَّذِي اَجْلْتَ لَنَا اوگو رہا سالات البار کے بودھ دیرشم آیات تبیہو گو رہی یا معاشر جنن والینس علم یاتکم رسول من کومیو قرسون علیکم اپنا موتا جمعوتا امبیاء استازی لے گلو موتا امبیاء لے گلو انسانان نو کاغا مددگاران وې را ببل تلګ اوک دی ګریشو دا دې صورت جن لسمه یاد کې خپل اقرار کوي جناب وان لا نظري اشغ اريد به منش امراد به ربهم رشدا صفات خپل د عجزیدم سبا سوال لسمه یاد کې قلم ما خذت بي الجن لو كانوا يعلمون ما نبي سو في العذاب المهين دا غي عجزه قران کې بیان کړې ده ان شاء الله دې په زې برخې منګه مش نمونه خبروځایو یو یو روایت کې راځي ها شیخ محمد طاهر رحم الله خپل کتاب على ارفان کی ذکر کړی دی ابن حاکم پرواغ هغه ذکر کړی د کوټ بن ابي صاحب نا چه زوی او زول <سؤال> د کور نو اوته زم د خپل <سؤال> پلار سره په سفر تلو زمنګ پلار د یوش کونکی سره شپارل <سؤال> شپونکی سره شپالا شپنیم نه او خوا شو داد ګړې بي زیوی پدې یو یوش مخراغه او داغه د ګډونه یو ګډ اوچتا کړو نغا شکونکی آواز و او یا کبیر الوادی جا رکا. او د کندی ذمہ واره د فلک باندې امداد ده وکا شرمغه را راغه ده وګړي لټکړي نغا د کندن لري شو یا سمحان ارسل هو سمحان د شرمغه لقبو شرمغه پری ده ګړه نغا ګړه پری هو ده او شرمغه روان شو اغه وی چې زادادم اغه چې کوم کړي نیولې وا شرمه ما هغه څه وکړته ولم تصبه قدمه حدیث کې دغه معموله د داړو اثر نو ښکارا شوی ان کولا اثر پینو دغه چې سپې او شی ددل یو شی ونشي اوبې پلو د خو نه خی کنه د داړو نه خی پی پای کې به اثر ماجومي پاره اثر د داړو نو ما ته پوسو کو د عاشقونکینه چې د سږو څه تاوازو که هغه زینوازو شو شیفت نو پریходе شو و دا اصل کی په هر میاش کې دی ګډو نا منګا په نظر کې د دې کند دی یو ذمہوار دی دا په نن باندې یو ګډ نظر کې هغه ورکو کذاغه په نن باندې نظر پیش نکو نو دکسه شرمخان راضی او زمون ګډي لوتي نو چې من کذاغه په یو نظر کې یو میاش پس یو ګه یا, یا چ ورکو ممن دګی بچ کېږې په دی تری ختاوری دکن نهغ راغې ما چې خپل مدګار ته د کندې زی مورتهوارکو من چې د چاپونو من ه ووررکو غا زما د ګړو نهغ ش مخه بچ چې حیرران شو حضرتته زللار مواپسې د بیا د اسلام ته ماوی حزت تا, ما تا سر واقعی او شوه هنبی د اسلامې دادواه دی به ایماه. یاو دا ځانګه ګټه جوړه کی بل دا ځان شرم مجبور کی او دا هغه علاقه د تبعی لوی سبب جوړ شوې دي او پوزیتیو ریکه خلک تباه کوي ګور دا جنات دي دا ځان هر شکل جوړي مار سپېخ انځر انسان حیوان غیر د پیغمبر پاک په شکل نشي جوړات دی صلی نور دې په هغره طریقه کوشش کوي او د انسان د تبعي او پرشه شکل باندې جوړي پدې باندې ابن بطوطه یو واقعیه په خپل کتاب کې ذکر کړل رحمت الله عزاج مشهور سیاح د دنیا تقریبا د ټولو دنیا سفرې کړې و سکم سلويخ ملکونه کتلې کوم بهش او هر مل تللې ده او د هر ملک حالات کتلې او په کتاب کې به داږي دا حالت لیکلې لاور حالا د هند په هندستان کې او کا د پات شه اوخدنه وادم کړي چې فجسټ سم پاتې شوي اپدې جزيره ګرېدلې لري هل دې اړیکو ته راغله د لاو او د لاو حالاتم بیانې زې په دې کابل د نورو یا ویژه هندستان ته لاړم یو جزيره ماوري دا وڑا چار چاپېره دینو بوي مسکه یو ټاپو جزوره جزيره کړي توله مسلمانه شوی و توله مو ته پوسو کوچه د جزيري د اسلام وجه سره د سمندر په منځ کې ووغو په منځ کې اوه مسلمان نوې ما ته پوسو کو هغه امنه به وته وي نوې زمنګا ما زنادم نماغې ته کتابوږو نو موږ خلکو چې تاسو لاج زموږ په دې کېږي چې د ربي قاضي ده په وږه قاضي سره نو قاضي سره ما چې د اسلام وجه د جزيري سره د اسلام د جزیرې وژه دا چې د جزیرې تا صندوق یو عالم راغله او داغنو شیخ احمد او راغله او د جزیرې تا د پاره تجارت اونې مالک ته چا مخلق کړي او د دن کابل مخلق کړي پس سره ور سره نو شاغر تجارت په نیت راغله د جزیرې تا نو یو بولسره شپاره د وړې سره شپړاله د وړې خپا دوه ولې خپای خیره نه وی چې یلا ما ته به د وړې وی چې د دې جزيري د کور نمبر وی په میاش کیو وزن چې د دې سمندر په نومبه یو جنۍ په نظر کې ورکه او کومنګ نظر کې جنۍ ورنکو د کالو دکا په هم دا سمندر وروډی جزره به یی پوه نووسنن زما یو لودا پکور کی اننن زما د لون نمبر ده په دې خپم زپي आवाज پاتیش شه احمد او ته نن با ستاسو طریقې کار جوزمون طریقې کار دا وی چې اغه جنۍ منګه د کالو زیوراتو اور سرډک کو شالو چا پیرو د کسان کسام راشي فوج او هغه په زت با دا یوشي د سمنندله غاړېله او ت پردي ساار بیا لا شي اوغا دووکې د جې وړي په یو قیمتتی دی کې خ کې او د هغې خوون نهدر شو چېد ش خ بل شان دی و, و کا وی ما ما تهغ زی واتته او کا لکه څنګه چې شانمال چ ماچ پرې ده خیر ما اوغه په دی شو. چې چنین بی جنین نوی که زمانن برده او دا اغیی گیرم نوکو سو اغیی مات اشار مالرس دابانی برابر کرو اغیی به کس نه ده چی ده سره ده که خزوک اغیی بسره پاگا دولی پورتکولا نوچه اغیی زو چت کنو ما کسان را لده پولیس او ده سمندر را لده زیو لما حال تی پلی خود ما روا پس را لد. نوอัลتما او دسوکو شیخ احمدوی توسمندر په اړه کې 14موکو د راتمنوکو او کرخ میزانه چاپې ورته راسی لکې میزانه چاپې ده اره دیره په شکل باندې او منس کې نه سي زم ما ا حافظ قرآن میشوړو دغه حافظي قرآن په ځاسو وختونو کې انسان د قرانه فایده ور کوي چې بل ملګری نه ا قرآن د سره ملګری چې قرآن میشوړو کو قرآن بلکه چې خاص پا تیر اشوا نیم ا نیم مشوینه خواشوا یو مخلوق راهي لاس توس وونه دي او پمابا نه حمله کوي جناتو پمابا نه حمله کوي خو چې دا غ ډیره تدا نزدیکی کید خلخ تا نشا تنبیهی بیا کوشش کړه ټول اش پیداکارو کو تر سارا کوه هاي کامیاب شې په خپل مقصد کې او زه کامیاب شومه قران دوستو زناستما اک زته بیا سحر د بادشاه کسان روان پولیسه غریبه تبلو کولو کې ونی کنا زدان ماته ته څه کېد تکه ما تاسو بیګا دا واستو مکر خو یا کتوي پولیسي مار شیا دا څنګه پښوي ما چې دا بسم الله الله کتاب لاله غللې سوچ دا الله کتاب وای نو بس الله په دښکې وې د چزو پښته کوم خالصوبل ز یو قرضه پېښوم چې جې مونږ بیگاوونه او دا چلوڅ دې ټیک ټاک د څنګه بچي مې مونږ مسلمانانو مونږ باندې ها چې قران سو کوی کو نو د جناتو اصل کښ نه راځي په دې او چې سو نو د عقيدي ګړې وړې څنګه دغه څنګه اخیزه و مشدادو قران په ورې چې زبل میاش ته د پادشاه داسه کار مون تاسره بیا وګو او که بیا پادشوې نو زبا پټوله جزيره کې اعلان وکم او الدين اسلام په طریقو بیا ژوند تیر کو ته پاتې ځای مال دې خاله لوندو خداینا څخه وایي دوسرګه سره لوند نارسه ملاويږي باز العالم د دنیا کاغو کوي هغه ورځ دنیا مکوغو وا چې خدای دې خوراک کوسکا خو عزت رګي دا خره بیا ګوریم بیا شله پادشوما بیا خبره برق له ما جزيره غالي یوړو ما کله نوم دی واپس رااله بیا پویو چې هغه دی بیا می ځانه کلخه چاپېره کړا او داسمو کو ملمو کو قران مشورو کو دوه وخت را چې تیارو لګي دا بېمانه را شیطانان چلو هوږه مونږه کېړو دا هم نه را باندې کې وو نو څه چاپېره چې غېریو سوريږي او پدہ یره ک موت راویره ګرانه لومو دا وو داز خلک الله ټینګي پوښي او بیا د قران والا چې حافظي خداسه حافظ پکاري چې عالموم وي د دې زمانه په ځای مو په تفصیل دی ورته پټا کې پری خوږي شپنی مینه اخو حالت دی او حالت شوه د رسولونو او اخیری کې چې کله هغه بیوه شوو په شه احمده جزيره دانه بچ کله سا په جبه ټول جزيره مسلمان شه ډېر نقصان دره سره وکړه او الله غیر شو چرته سا چې نور سوي د بادشاہ کسران وی پچل مانځاو بادشاہ ته پیښ کوم د کوم د جزيري مشورو هغه ځل نن کوم چې خوښه احمد جمعه ته جول کو مسجد شه احمد اټوډه جزيري کيلانو کو چې نظر منښته بند جناتو کو نوم اسلام باندې پوزې د کې تیرم په دې تری کوم سم نه شي ځا کلا الله د خلقو د پاره د سبب د ايداد زريا عالمو ګرځي تجارتو ګرځي دا دی خلکو دا پارا گورو داسې داست علماء اللہ پیدا کی عالی پیدا کری د خلکو د هدایت او دا جہنم دا بچکی او و بازی خلک فیدی والی و بازی خلک فیدی والنک دی حالان کې جنات پلا عجز دی قرآن کریم دا غی عجزی بیان کری دا ها منگو انا جنات خدا او دی اون سباش جنات و لکم خلکو اختیارات و کری دی او هو. که مثالات <سزال> چې خلکو جناتولو ورکلی چاغو چې د انسانانو او د انبيانو هغه اعتبار لري ورکلی په کار جنات شته ادمونه نو و هیڅ رازې په نارینه او په زنانو چې نوې دا د شپې او د ورځې په کې راځي نه تر په شکل <سزال> د جنۍ راشي تر په شکل د علک راشي قید نه انهم قرانه قران ما پدې مسلټ کړی دی شیطانان موږ دی په خپل خسته شکل د جنۍ او د علک راځي هغه ارغو کې وبیا بيغمه م ده شطان نو نو چې پاغې کې را يمونونه د پاتې کوي نو پهقدې پاتې کوي کله به نوغلااندې د ساون شي پ به بندکې کله بهستا دون سی دا بعددي کله به بچ کله سه بچې به یو د نوت کې ب کې لپزار کي. کله یو ش کله بلشي نو طب به د هغې کهس کار کې اووزبي کلیمات الله تاب ماې من غ ضبي قااببي وشر غبادي. واعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ برک من همزات الشیاطین و اي يحذرون دا په ماشومان یادو په ماشومان تشوف کول فززه دا کمسه کم كم و زه دا دعا ویل ان شاء جن پتابا اصل نشکور بیا اعوذ بکلمات الله الیتا ما تنغذو بی الله من شر ما خلق بسم الله الیذ یذ نور کلمات د ادریسو د تونی د اخری حدس و ته دا انشاءالله او ما سلطان چې کله تیار اول هغه حدیث کراځي نخپل ما شومان په دروازونو باندې او باغ مپړیدې په دغه وه کې زیات راخوري کې دا پیمانه شیطانان او جالو نه دیسره شو سو شوی په نا راخلاسه او جگړه کې سکه سکه پونډه مصیبتونو خرابم تدا کوي په زناګانه دیواتتون د کوونو یوځم په ما شومان محبوس کای نو چې تدا دینو دا بازار تدا دینو ته ما پخ په نمرالونو خبربم دمو سه بل جوړی بیا دا څلوړ قسمه د مشرکین او مونږ بیان وکړو چې مشرکین بلې بعد صالحین بل ملائک بل او بل کواکب او د شرکی فعلی اقسام مونږ بیان کړو داغه د نظرم حلال حرام چې کوم سوزونه الله حلال کړی دی داغه ته حرام موایده ځنه او چې کوم الله حرام کړی داغه ته حلال موایې من دغې نشاندید قرآن نه وکړه او سبابکه خیر ان شاء بیا موږ نور اصول د قران کریم بیانو هغه نور د یهودو د نسواراو او د منافقینو او د هغه چکم صفات دیناکاره هغه به بیانو واخر دوام الحمدلله رسول الله دا درس په فنټم چریګي او په مولانا عبد الواحد په نوم باندې ښه په پیجه کو پېج باندې مولانا عبد الله په پېج انگلیش انګليش کې اردو کې دا رنگه او په اف ام چینل دم چریږي چینمه اشاريه بس ستن میں سره نږدې داغه سټېشن دی کوڅو چینمه اشاريه کله 8 کې شي کله 7 کې شي داغه ګورې پوښې په چا بازونو کې 7 و چینمه اشاريه 7 و بازونو کې چینمه اشاريه دواو کې چې موږ شریا نوې خصوصت اټه نوک دیږي خو کوشش کوی مهنت کوی الله دې موږ دا عمل کولو توفیق نصیب کړي په خواو کې دعا وکړي دا عمل کولو الله دې موږ ټول ګناہوںو د قران توګه معاف کړي یا الله زموږ نور عمل ډیر کم دې الله دا عمل زموږ په قدر بار دې قبول کړي زموږ ټول ګناہوںو چې لازمي ګناہوںو معاف کړي ټول بیماران دې زموږ کورونو کې ی hospital کې دې یا آلítulo overst له طائب و مال Beautiful و vیشت ست بدن و نائد simple او از نانا نامحن وہ ما دار攻zos اما تو اگه اما آل خاص دوا د ، اگه در قرب之ل خاص دوا دوا اب شود عن تکلیف ا Post reach روگ تون شور من و Saqah قررانند تاکونه کسی بود جنت هون میں رقعت قرآن و كانت و حس وجود اگه اجعه اب الالا شن لگه از اولا called الله ذاتو المسیدو تمه د بچو دا غوی اوار کی باید دچا په چی نشتا ها علاوه صالحا نکملو بچو ور کی په ژوند دی د کم دي شی واری ورونه کړي په چی نشتا له تاسو له صالحا نکملو اولاد ورکا په چا نګ وختو پاره دی له وختو واده شوي دا د بچو د تمن ناګانې کړي یالا نکمن اولاد ورکا زندار چا چا دی الله رسول ګو یخوا د مودو تو چدڅه سره قانون بندي یا نه کوو نو کړی دی یا کاغذي کاروياږي نه باد مونږ کوم نه چریږي یا الله پاکه دا غي قانون هوټ چلاه الله دا په یوټوب کې نو کورو کې کارو کې خیر و برکت واچو زموږ سوق ملګر چا کې زموږ کې زموږ د ټول نباو ملګر کې تعاون کې نارینه او زنانه د خیر و نه دکوږو زوا چنډونہ تقبل Vielen Dank.